Azért, hogy egy perccel előtt ki a világ szörnyi folyását. A központtól kapta, hogy maga alá rakja, ér le szerényen, üldögéjen egy rémen, mindenki a saját maga cserélni. Már reped ez a burkas, egy durva lelkületű egyén, és kretén, ő és férfi egyes a ha úgy hozza kevő, ez majd az... Hát, kicsi fel vagyok kavarodva, mert um, a reggeli utolsó álmomból nem tudok magamhoz térni. Én, aki 17 éves korom óta járok fiáterhez, hát álom elemzésben... Ma 2018. május 9-es szerda van, és az perccel múlott reggel 7 óra. Ez a kejfejjelentse minden, amit az aznappal kapcsolatban tudni kell, vagy érdemes. Szerénytelenül elnézést ismét hozzátenném a tévedés kockázatával, hogy a reggeli rádióműsor. A marengeli rádió is a fél tízig tart, mert fél tízkor elkérték tőlem a stúdió Seves György számára, és én szíves és örövest átadtam. Automat úgyis el kell vinni szervizbe, és így aztán pontos lehetek. Minden mondat elárul valamit, ez ugye arról szól, hogyha ha netán itt maradtam volna a tízig, akkor egyébként elkéstem volna a kocsim leadásával. Egyetlen minden mozdulatunk, minden mondatunk, egyetlen minden rólunk. A szó átvit értelmében minden pillanatban DNS mintát hagyunk magunk után. A Facebook e tekintetben mennyiségi különbség, nem minőségi. Minőségi különbség, majd a. Attól a pillanattól fogva lesz, hogy az emberiség megszűnik létezni. Ne aggódjanak, nem leszek túl filozofikus. Lehet, hogy kicsit össze-vissza leszek, de ha őrült beszéd, lesz benne értelem talán. A mai műsorba is, akár az előzőekbe, bármikor bekapcsolódhatnak fogaskerékként, tehát hogy kapcsolódnak, vagy attól teljesen függetlenül. Én minden esetre x ideig mondani fogom a mondandómat, hogy meddig fog kitartani, azt én sem tudom, és majd tapasztalni fogják. Mondanám, hogy még mielőtt belekezdenék, bárki akar e bármit mondani de hát már belekeztem úgyhogy nulla és nulla senki. Hogy szorítottam volna a lányomnak a matematika érettségiéhez, ebben a formában ez nem igaz. Nem tudom, mit jelent az, hogy szorítani. Azt tudom, hogy mit jelent szorítani, amikor az ember fekszik egy műtőasztalon, és a rábáró fájdalma kapcsán gondolja markolni az akármit, ami rendelkezésre áll, de hogy mit jelent szorítani a másikért, azt nem tudom, azt nem próbáltam még, vagy ha megpróbáltam, nem sikerült. Hogy gondoljak másra, az sem egy könnyen, ugye, kellőképpen el vagyok foglalva magammal. Ezt tényszerűen állapítom meg, és teszem hozzá, hogy ez biztos nagyon sokszor megakadályoz engem abban, hogy másokra kellően odafigyeljek, függetlenül attól, hogy abban lélek, hogy másokra odafigyelek. Ezzel együtt nem sokszor gondoltam a lányomra. És ez nem azt jelenti, hogyha meghallgatja a műsort, akkor kipipálhatja, mert hiszen a műsorban is beszámoltam róla, hanem a műsoron kívül is. Amire persze lehet mondani, dicséretes dolog, de hát ez csak így természetes. Valamikor 11 után hívott, éppen egy bankban voltam, visszahívtam, és már akkor rosszul éreztem magam, hiszen mert a hargitainál az volt, hogy visszahívom, tehát, hogy ilyenkor, tehát van egy olyan, hogy az embernek azonnal rendelkezésére kell állni. Ez egy ilyen gyerekkori elvárás, ezt felnőttként is teljesíteni kell. Amit halalak az egy kukás autó. Visszahívtam, aztán találkoztunk, és soha az életében nem kérdezett tőlem olyat, hogy miért nem örülök eléggé, ami ugye azt jelenti, hogy ő úgy érzi, hogy sikerült, ami azt jelenti, hogy nem bukik meg. Én pedig örültem. Nem tudom, milyen külszíni jegyét kellett volna mutatni, lehet, hogy látványosan nem örültem, de a halálomig emlékezni fog arra, hogy egyszer megkérdezte tőle a lányom azt, amit én másoktól ezerszer. A lányom még soha az életben nem kérdezett tőlem ilyet. Március 13-án múlott 20 éves, Soha nem kérdezte azt tőlem, hogy miért nem örülök eléggé. Én az egész fegyelmezetlenségemmel együtt egy nagyon fegyelmezett pari vagyok, illetve hát hogy a fegyelmezetre a jó szó, nem tudom, nálam érzelmesebb embert, keveset, keveset hord a föld a hátán, de egyebek közt azért jártam szia, tehát, hogy megtanuljak az érzelmeiben uralkodni, amelyek egész egyszerűen nem hagytak létezni. Aztán megtanultam rajtuk uralkodni, és sokszor eszembe jutott a Ranzburg, aki azt mondta, hogy bemennek színes és gondterhelt emberek a pszichiáterhez, és kijönnek szürkén, és kiegyensúlyozottam. És aztán sokan elmondták, hogy ez a Ranzburgnak, aki nem tudja, az egy gyerekpszichológus volt ő. És aztán elmesélték, hogy ez a saját pszichoterapiájára vonatkozott, ami nem sikerült jól, és ha már egy nagyon jó gyerekpszichológus volt, neki is megvoltak voltak a maga démonai, nem is kevés. És az egyik démon volt a sok közül az, hogy maga a pszioterápia mire jó és mire alkalmatlan, közben maga is ezt a foglalkozást gyakorolta. Hát sok mindent szerettem volna. Amikor elmentem pszichológushoz, de szürkén és kiegyensúlyozottan kijönni, nem. El tudtam képzelni azt, hogy egyszer valamikor olyan alakom lesz, mint amilyen most van. De örültem. Nagyon is örültem. Legfelje nem ugráltam. De ha ugráltam volna, akkor meg lehetséges, hogy nevetséges lettem volna. Bár ki nem, a műsor 14 ilyen oliaknak nem, ki nem szarja le, hogy az ember egyébként, ha örül, akkor nevetséges -e. Teszem hozzá, hogy ki azt le, hogyha az ember szomorú. És amiatt mások megjegyzést tesznek rá. Amit én az életben tanultam, az az, hogy az embernek permanensen arra kell törekedni, hogy kívülbelül szabad legyen, és ezt a szabadságot ezt tudja megosztani mással. Ennél többre nem lehet törekedni. Ebben minden benne van. Ebben benne van a másikkal, vagy a többekkel való törődés, minden benne van. Ezt a szabadságot csak művészeti alkotással lehet leírni, vagy valami filozófiai izével, mert ezt egyébként érzékeltetni jól, zenével, filmmel, festménnyel, szoborral, verssel. Lehet. Soha semmi más nem ültetett engem le a mikrofon mögé, mint hogy ezt a szabadságot egyszer megszerezzem és sugározzam mások számára, ha másért nem. Mert valamikor a filmélményeimben azt tapasztaltam, vagy azt láttam tapasztalni, nem tapasztaltam, semmit egy filmben nem lehet tapasztalni. Ha önök látnak egy izlandi, útifilmet, attól még nem voltak Izlandon. De láttam, Legalábbis számomra akkor szabadnak tűdő embereket, és én olyan szerettem volna lenni. Azt hiszem, szabadnak lenni nem lehet arra, csak törekedni lehet, mint annyi minden másra. De az ez való törekvésem az, nem szűnik meg létezni, bár permanensen különböző akadályokat görgetek magam elé. Görget egyébként az élet is, de azon kívül én is jelentős számban, hogy aztán megéljek olyan szabadságélményt, amit egyébként nem kéne megélnem, mert az élet maga nem produkálna ilyen akadályokat, így aztán amikor ezeket legyőzöm, akkor valójában a magam által gyártott akadályokon jutok keresztül, és ez a szabadságélmény, hát nem teszek különbséget, ha nem veszik rossz néven itt most szabadság és között. Az álmom is természetesen a szabadságról szólt, illetve hát arról, ami engem ebben akadályoz, és ami egyébként alapvetően mindig én voltam, mindig saját magam voltam, a saját magam szabadságának a gátja, mindig. Voltak persze más gátak is, de ha hát egyszer valakit el kéne takarítani a saját magam útjából, az én lennék. Hogy aztán mi maradna? Halványgőző nincs. Mondok önöknek egy példát. Az egyes cd szokta volt nem kiadni a benne lévő cd-ket. Egyszerre persze mindig csak egyet. Utoljára ez most fordult elő. Más azt mondja, hogy hát oké, nem adja ki, majd lesz valami. Én nem. Én onnantól kezdve nem tudok mással foglalkozni, csak azzal, hogy az egyes cd adja vissza a benne lévő cd-t. És onnantól kezdve, hogy az egyes CD nem adja vissza a CD-t egészen odáig, hogy elpusztul a világ, vagy legalábbis én elpusztulok benne, számomra ez az út, ez kerek egy másodperc. Nem tudom, hogy mások képesek-e erre, én még nem találkoztam hasonlóval, és az ezzel kapcsolatos aggodalom, mely szerint a CD-hez való nem jutás, és a vége az egy másodperc, és én másodperc alatt eljutok a saját maga megsemmisüléséig, mert hogy az egyes CD nem adja vissza a CD-t, ez nekem egy napi élmény. De is nemrég számoltam be arról, hogy hogyan hagytam ott a honpalát reggel, amikor elmentem az ATV-be az ott felejtett pecsétemért, miközben hát pecsét nélkül van élet, én azonban azon a szombat reggelen azt éltem meg, hogy pecsét nélkül nincs élet. 15 másodperccel ezelőtt pedig azt éltem meg, hogy az egyes CD-ben lévő Beatles CD nélkül nincs élet. Azért jártam egyébként pszichológusokhoz, hogy én ettől a szorító érzéstől tudjam megszabadulni. És hogyha azt mondják, hogy látod fiala, eljártál, nem tudom, 40, nem tudom, négy évig, vagy 43 évig pszichiáterhez, pszichológushoz, és mégse sikerült neked, azok tévednek, mert az, hogy az embert elfogja ez az érzés, és ez egyébként teljes mértékben hat rá, vagy képes tőle valamelyest függetlenedni, ez majdnem olyan, mint amikor egy gyerek megtanul járni. Kétségtelen tény, hogy könnyen lehetséges, hogy én egyébként a rádiót úgy tudnám csak elhagyni, hogy magammal viszem az egyes CD lejátszót, hogy valaki nyerje ki belőle a letitbi be című lemezemet. Legrosszabb esetben szétverem. Bár akkor a cd meg sem is ül. De ma már nem biztos, hogy magammal vinném az egyes cd -t. Az egyes CD lejátszót. És ezt én nem élem meg jól. Tehát én azzal az énemmel vállaltam nagyon sokáig azonosságot, aki képtelen volt műsort készíteni, mert olyan mértékben lekötötte az egyes CD lejátszóval kapcsolatos gond, vagy bármi más, hogy vagy nem volt azon kívül élet. Ha nem találtam a bizonyítványomat, ha nem szeretett X vagy Y, azért az életemben hosszabb időt. Foglalt le az, hogy nem szeretett X és Y, de X és Y elvesztése például nagyon sokszor összefüggésben volt azzal, hogy sose nyertem meg. Vagy elnyertem, de mindent elkövettem annak érdekében, hogy elveszítsem. És emberi kapcsolatokat bármennyire is furcsa, ha azok egyszer elromlanak, akkor azokat nem lehet megjavítani szemben az egyes CD-vel, amiből ki lehet azért valamilyen formában nyerni a CD-t. persze nem következik az, hogy az embernek az egyes CD kell összekötni az életét, mert vele végül is jobban jár, mint egy nővel, de volt olyan időszak, amikor úgy gondoltam, hogy én egy egyes CD fogom összekötni az életemet, hozzátéve, hogy nem fogom összekötni az egyes CD sem az életemet, mert nekem nem lesz CD-m, és nem lesz CD -le játszóm, és nem lesznek növényeim, és lesz egy darab nadrágom, és egy darab tirkom, és talán annyi pénzem lesz, hogyha az az egy darab trikom tönkre megy, akkor vegyek egy másikat, amiről hosszan tudnám mesélni a honpola, de különösen a lányom, akinek ugye hosszú ideig azt mondtam, hogy végül is talán szerettem őt annyira, hogy amikor már nagyon öreg leszek és szegény, akkor vesznek nekem majd semlét. Ez a zsemle, ez egy, -egy ez egy ilyen szimbólum lett a mi életünkben, amire ma már mindannyian röhögünk, és már a lányom mondja helyettem, hogy igen, apa, kapsz majd zsemlét, sőt, talán még kiflit is. De én ezt sokkal nagyon komolyan gondoltam. Hogyha artikulációs problémákat vélnek felfedezni, az azzal van összefüggésben, hogy sokkal több gondolat van a fejemben, mint amit egyszer el tudok mondani. Ez máskor is előfordul velem, de ma kivált kép. Annak idején, amikor nem fülöttem meg rendesen, akkor az anyám mindig azt mondta rá, hogy tudod figyelme, ez amolyan mosdás. És ez meg onnan jut az eszembe, hogy bármennyire is furcsa vagy furcsán hallatszik, de ragaszkodásom is néha teljesen megmagyarázhatatlan ragaszkodásom, különböző rádiomisoraimhoz, különböző rádióműsoraimhoz, azt értem, hogy a Kejfej Ancsihoz, de különböző rádiókon, az azzal van összefüggésben, hogy nekem a mindennapi létezéshez sokáig azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy szükségem van a rádiomisoromra, hogy én a rádiomisorom nélkül nem létezem. Az ettől való félelem az nem sokban különbözik az egyes CD-ben, ből nem kijövő CD-től, tehát attól való félelemtől, hogy nem fogom megszerezni azt a CD-t, ami az egyes -egy CD-ben van, amire egyébként konkrétan semmi szükségem nincs. Ezt a CD-t nem tudom, mikor játszottam le utoljára, és legrosszabb esetben be lehetne szerezni. De mégis van bennem egy ilyen félelem. Ez meg valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy elmesélem, hogy tegnap beszéltem valakivel, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy én itt reggel kornyikálhatok. És tegnap abban maradtunk, és ez egy teljesen észerű javaslat volt a részéről. Ő még ne, nem is azt mondta, hogy döntés, de amióta itt ebben a rádióban vagyok, alapvetően ráhallgatok, és hallgatok természetesen másokra is, de nekem ebben fokozott szerep jut. Azt mondta, hogy szerintem semmi értelme nincs, hogy én havonta egy, egy hetet itt ügyeljek, maradjunk akkor abban, hogy folytassuk ezt szeptemberben, illetve hát majd a kuratórium összeülés beszélnek a folytatásról, hiszen mi arról beszéltünk akkor, hogy augusztus 31-ig tart ez az együttműködés. Ettől persze mindjárt frázt kaptam, hogy akkor ez megszűnik. Egyáltalán én nem tudom, milyen tehát mennyire keltek magabiztos jelleget, én mindig igyekszem magabiztosnak tűdni, de nem vagyok az. És ebből nem csinálok titkot. Attól függetlenül, amikor magabiztos vagyok, akkor azt gondolom, hogy magabiztos vagyok. De minden magabiztosságomban benne van a magabizonytalanság. Tegnap, amikor jöttem hazafelé Komáromban, és folyt ez a beszélgetés, egyik pillanatra a másikra láttam megsemmisülve, látni az egész életművel, mert csak és kizárólag abból adódóan, hogy azt mondták, hogy azt az egyhetet nem kéne csinálni, ami egyébként egy kifejezetten észszerű javaslat volt. Ezt azért is mondom önöknek, mert valójában az én fejemben, Beleértve a testemet is, egészen más folyamatok vannak, mint amit érzékeltetni tudok, és nem ezt a mondatot akartam eredetleg mondani, mert a pszichiáterem, most éppen pszichiáterem van, bár teszem hozzá, hogy itt már nagyon ritkán látogatom, mert hogy gyógyultnak vagyok nyilvánítva a szóidézőjeles értelmében, mert hogy beteg sose voltam. Olyan lelki problémái, mint amilyen nekem van, olyan a mások is küzdenek. Engem másoktól legfeljebb azt különböztetnek e tekintetben, hogy én ezekkel a problémáimmal nem tudtam megküzdeni, és külső segítséget választottam. Ezen a módon más is járhatott volna a pszichológushoz. Nem vagyok bipoláris, nem vagyok skizofrén. Semmilyen olyan dologgal nem vagyok leírható, ami, ami egyébként a pszichológia nyelvében a betegségnek lenne valamiféle szinonimája mondanám azt, hogy érzékeim vagyok, de az ember saját magáról nem mond hogy érzékeim, mert mégiscsak eddig hülye, tehát ez, mindennek van a határa. De állandóan óriási távolságokat járok be, tehát egyetlen egy olyan mondattól, hogy figyelj, mi lenne, hogyha ezt az egyhetet hetet kiadnánk. szerintem ennek nincs értelme, én ettől teljesen összeomlok magamban, és látom a, a mindennek a végét. Egyébként ez mindig így volt, tehát ez nem most van így, ez annak idején is így volt én ebből rengeteget tanultam ezekből a felállásokból ezekből a tényleges vagy csak vélt felállásokból, mert néha azért tényleg elhassoltam. De, az em, de, de maga, maga az a rugó, amire járok, és amiről sokáig azt hittem, hogy ki lehet cserélni egy másik rugóra, hát azt meg tudom önöknek mondani, bárki felhív telefon, és azt kérdezi, hogy fiala úr, én nem vagyok barátságban abban a rugóval, amire járok. Mi az esélye annak, hogy azt kicserél egy másikra? Arra azt tudom mondani, hogy arra semmi esély nincs. Azon a rugón sok mindent lehet változtatni, de másik rugóra nem lehet kicserélni. Befestheti a haját szűkére, ha barna, csinálhat orplasztikát. Rengeteg dolgot csinálhat, de a rugót azt nem tudja kicserélni. Vajon milyen e-mailt kaptam? Azon gondolkodom, hogy érdemes-e szólni arról, aki most írt, de nem. Például az egy nagyon érdekes dolog, hogy amíg az egyes CD lejátszóval kapcsolatos dolgokban fontosnak találom azt, hogy ezt megosztam önökkel, mert azt gondolom, hogy ez valóban elvezet. Képes vagyok arra, hogy ha bár szintjén megmaradok ott, hiszen kaptam egy e-mailt, és azt megnéztem. Egyébként ki kellett volna kapcsolnom a telefonomat, és akkor nem kaphatnék e-mailt. De arra már képes vagyok, hogy, hogy el tudjam dönteni azt, hogy azzal érdemese foglalkozni, mert ha avval elkezdő foglalkozni, az óhatatlan eltérít attól az iránytól, amiről egyébként. Még azt sem mondom, hogy beszélni akartam, mert ez, amiről én itt most beszélek, ez tegnap ebben a formában egyáltalán nem volt a fejemben, a beszélgetés benne volt, de az, hogy én most így beszélek önöknek, az alapvetően az álmommal van összefüggésben. És mindaz, amit elmeséltem, az abból következik. Azon gondolkodom, hogy melyik elbaratlan szállnál folytassam, azt, amit elkezdtem mondani. És akkor megmaradnék a lányomnál. Akinek, tehát azt nem mondom, hogy a sikerének örültem, de ha nem fog megbukni matematikából, és azt ő sikernek tartja, akkor annak én örülök. Az én szüleim számára, ha én matematikából nem buktam volna meg, az nem lett volna a siker. Én azt önmagában sikernek tartom, hogy képes voltam a lányomat úgy felnevelni, hogy nem építettem bele talán azokat a skrupulósokat, amelyeket a szüleimnek sikerült. Amire persze az a válasz, hogy sikerült viszont másokat nyilvánvalóan. Tehát nincs olyan szülői viszony gyerekkel, hogy valamilyen skrupulust az ember a gyerekében ne neveljen bele. Tehát olyan nincs. De azt meg lehet próbálni, hogy más rugóra járjon a gyerek, függetle attól, hogy maga a rugó, az attól tartok, hogy genetikus. Tehát, hogy magával a neveléssel már csak mennyiségi változásokat lehet elérni a rugón, mert hogy maga a rugó, az benne van a benne született gyerekben, az a megtermékenyítés pillanatában ott van a gyerekben a rugó. És természetesen benne van az anyarugója, meg benne van az aparugója. És keletkezik belül egy, egy harmadik rugó. Aztán azon lehet változtatni, de maga a rugó a maga pici formájában ott akkor az anyamében ott van. Az már alapvetően struktúráját tekintve, anyagát tekintve nem változtatható. Kevés olyan ember van a környezetemben, aki ennyit foglalkozik magával, mint én, és kevés olyan ember van, aki, aki ennyire szeretett volna tökéletesedni az életem folyamán. A néhány elszólásom van, frajdi, de azokat most nem fogom kiavítani. Amit egyébként elkezdtem mondani, de nem fejeztem be, hogy a pszichoterem gyakran megkérdezi tőlem, hogy ez vajon más emberekkel hogy van. Tehát amikor én saját magammal el vagyok foglalva, akkor gondoljak abba bele, hogy ezt mások hogy érik meg. És ha sokáig azt mondtam, hogy én ezt nem tudom elképzelni, Annyiszor el lett mondva, és annyiszor tűnt fontosnak, hogy aztán beépült az életemben, és megpróbáltam elképzelni. Elképzelni sohasem sikerült, mert az ember nem tud más bőrébe bújni. De az empátia, hogy az ember ismerkedjen meg más rugók működési jelvével, az mindig bennem volt. Hát akkor onnan már csak egy lépés, hogy az ember átgondolja, hogy egyébként emberekre ez hogyan hat. Éppen az, ami történik valamit, vagy, vagy ami velem történik, azt mások vajon megértéke, és ha igen, akkor az hogy a hatott rájuk. Úgyhogy június első lesz ebben a fél évben az utolsó kelyfejezés, és hogyha minden klappol, ez szerintem valamelyik nagypapámnak volt a kifejezése, akkor valamikor szeptember 7-én találkozunk. Hosszú szünet lesz. Ilyen hosszú szünetet amióta én létezem a médiában, még nem adtam magamnak. Valószínűleg ettől megijedtem. Tehát az, az volt bennem, hogy hogy akkor el, én, tehát ez ugyanaz, mint az egyes Akarta Akartam magamnak csinálni három hónapos szünetet, megcsináltam, megbeszéltem az ATV-vel, megbeszéltem a civil rádióval, megbeszéltem a támogatóimmal, és amikor minden sikerült, akkor megijedtem. Mit csinál a szél, ha nem foly? Hogy fogom magam összerendezni, ha nem fogok egy mikrofon mögött ülni és beszélni? Bármikor telefonálhatnak 061489099 és 0636771161 és egyáltalán nem muszáj hozzászólni ahhoz, amit mondok. Rövidesen egyébként is talán mondok majd olyat, ez könnyebb lesz hozzászólni. De még mielőtt um, valami közéleti témára térnék el, szeretném elmondani, hogy ez a mostani szituáció persze nem jöhetett volna létre, hogyha tegnap nem hívtam volna föl azt az illetőt, akivel meg akartam konzultálni azt a jövőt, Amivel kapcsolatban ő azt a javaslatot tette, amivel kapcsolatban neki teljesen igaza volt, és amely telefont olyan nagyon sokáig nem húztam, de mégis ott volt bennem, hogy. Tehát, mint egy feladat jelentkezett. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap egy rádióhallgató bemondta, hogy valamelyik rádió hallotta, hogy le van zárva a Dunán a hajóforgalom. Ön ezen hosszan percek is sóhajtózott és rémüldözött, de én láttam hajóforgalmat a Dunán. Nem tudom, hogy az újságírókra vonatkozik-e valami olyasmi iránymutatás, hogy, hogy először ellenelézzük azt a hírt, hogy igaz-e, mielőtt rényvíreket terjesztünk. Először is nem rémüldöztem. Azt mondtam, hogy ha ez így van, akkor túlzás. Másrészt de nem, a... nem, hazudik. Szóval egy perc múlva legalább bekérjük egy kollégáját, hogy néz utána, azt meg azt mondja, hogy nincs ilyen. Működnek webkamerák Budapesten, bele lehet látni a Duna a nap 24 órájában élőben. Tehát nem szabad ilyen, ilyen rémhíreket hagyni élni. Ő nyilván abban a pillanatban nem tudta azt mondani a figurát, megkérdezhet volt melyik rádió hallotta. És ha mondjuk azt, mondja, hogy a rádió, akkor eleve tártalan az ügy. De mondjuk nem kérdezte meg. Akkor utána kell nézni, hogy ez igaz-e, nem, pedig ford szupertegig rémüldözni, soha, hogy Jézus, indulunk mitte Új-Zélandra. Szóval azért... Nem vagyok újságíró, nem tudom a szabályokat, de én ezt így érzem helyesen. Értem, Jó, honnan, köszönöm szépen. Az rendben most? van, de azt én nekem honnan kellene tudnom, hogy ön nem hazudik? De nem állítottam semmit most. Azt mondta, hogy látod hajókat közlekedni. Igen, igen, igen. igen. Oké, okay, De gondolom, hogy utána nézett, és a kollégáim megnézték, hogy uh, igaz a hír, vagy nem. Szeretném önnek elmondani, hogy nincsenek kollégáim. Jó, nem, isz, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hát most mit csinálják? Nincsenek kollégák. Hát nem, nem, nem. Tudok nem, az nem. Azt volt. szeretném önnek elmondani, hogy ön azt mondta, hogy például a klubrádió mondta, akkor nyilvánvalóan hazudik. Ön... Nem, nem, nem. Fentartásokkal. Nem, az nem, az azt mondta mondta, az nem azt mondta, hogy fenntartásokkal. Nem azt mondta, így van, így van. Így mondtam. Tát, így tehát én. ön például hát, az érzelmének az annyi... Ez egy rádió nyilván, hogy hazugságokat is szokott közben, Tudom, mert nagyon sokat hallgatom a klubrádiót, tehát teljesen képbe vagyok vele. És mindig tudja, hogy mikor mond igazat, és mindig tudja, hogy mikor hazudik. Nagy vonalakban tudom. Honnan tudja? Mi ne? az, hogy Tehát... nagy vonalakban? Nagy vonalakban nem lehet tudni dolgokról, hogy igazak e Úgy vagy sem. lehet, amikor azt mondja, hogy biztosan történhetek csalások a, a választáson. Tehát most vagy történtek, vagy nem történtek. De maradjunk a hajókal Magyar... a Dunán. Hajók Két eset van, vagy közlekedtek Igen. akkor hajók, vagy sem. Igen, közlekedtek hajók, mert láttam. Oké. És honnan tudjam, hogy ön nem hazulik? Lelke rajta, fialahú. Nem, nem, lelkem, rajta, nem lelkem rajta, mert ugyanis, hogyha ön azt mondta volna, hogy látott hajókat, akkor azt mondtam volna, hogy hát akkor ezek szerint az előző hallgató tévedett. Én ugyanis Új-Zélandot nem a hajókkal hoztam összefüggésbe. Nem, nem, bocsánat, félre értem, Fialaúz. Nem azt mondtam, hogy ki tévedett, ki nem tévedett, de, de mielőtt hosszú percekig. De most mondtam, hogy de még egyszer mondtam, hosszú percekig nem a hajók kapcsán sajnálkozom. De, de nem mindegy, uram, ne akarjon olyat a számadni, amit én nem mondtam. Rende van, utána lehetett volna nézni, hogy az a hír igaz, amit az illető benyögött, vagy nem igaz. Ennyit akartam mondani. De nem önnek ebben. De akkor kár volt telefonálnia. Hagyj telefonálni, mikor akarok. Nem, nem, ez hat, hat döntsem el, hogy egy telefonnak mikor van vége és mikor nem. De rende van, viszontlátásra, viszont, viszont halás el Isten menj, hogy egyszer viszont lássuk egymás. Na, hál' a kis gyűlölködés. Ez önnel gyűlölködés? Nem, nem, nem. Önnek mi baja van? Áldásbékesség. Áldásbékesség. Ez békesség, ezután a telefon után? Igen. Ebben hol volt a békesség? Istenem, már rosszul kell föl megiból. Egyáltalán nem, egyáltalán nem. Jó, de most nagyon haragszom, kifejezetten haragszom. Gyűlöget. Jó reggelt, Nem arról volt, hogy egyáltalán nem közlekednek a Dunán hajók. Szóval azért nem mindegy, hogy bocsánat, mehet farni, vagy farme lettsz szarni. Arról volt, hogy oda nem közlekednek hajók. Nem arról volt, hogy nem jár a villamos, arról volt, hogy nem áll meg mondjuk ott. Még mielőtt valakit hazugsággal vádoltak. De az előző telefongéze nem a hazugságról szólt. Igen, csak az előző, tegnap egy hölgyel beszélgettem hasonló módon, aki valójában arról beszélt, hogy semminek sincs értelme, ami most itt a gyülekezéssel van összefüggésben, hiszen nyert a Fidesz. Én pedig próbáltam vele megértetni azt, hogy a kettő között ilyenfajta összefüggés szerintem nincs. És ő elmondta, hogy 2006 óta hogyan fél, és most már hogyan nem fél, és hogy ezt egyébként hogy kell értelmezni, és én próbáltam rájönni arra, hogy mi az, ami őt motiválja. Ezek például most össze, szoros összefüggésben van azzal, amit én most elmondtam, az előző hallgató, aki betelefonált, és a tegnapi hallgató is, valamit az érzelmei alapján mondott, mert ő valójában nem a hajóról beszél, és nem a demonstrációról beszél. Ő ennek a hatalomnak, hogy ez van, örül, félti, féltésében benne van az, hogy az igényet a világán senki ne tudjon a közelébe jutni, és én erre próbálok rájönni, hogy ez miért van benne, miközben az, amiről konkrétan beszélünk, annak sem értelme. Igen, bár azt gondolom, hogy a tények akkor is makas dolgok. És De tegnap én is hallgattam a hölgyet, aki egyébként egy kedves hölgy volt, és egyszerűen én sem tudok a, a mögé látni, hogy, hogy, hogy, mi, hogy miért, mintha egy ilyen vallásos rajongás lenne, amiért, amiért félteni kell. Hogy mit kell szélteni, azt a hölgy sem tudta elmondani. Hát nyilvánvalóan, van, tegnap látszott egyébként, hogy az a élőlánc, ami volt, hát egy buszmagállók nem tudtak volna körbefogni, hogy, hogy ebben szemben állt egy tényleg élőlánc, fekete ruhás. Igen, de a ő magáról beszélt, és nem az élőláncról. Igen, igen, igen, de hogy mi, tényleg ez a, ez a kereszt, vagy most is ez az úr ebben a, ebben, a, ebben a nagy igazságérzetben, ez a nagy felhorgadás, ami tényleg csak egy más arra, amit nem mond el. Pontosan. De ne felejtsd el, Géza, hogy legutóbb, amikor te valamit mondtál, akkor mi utána felhívtalak téged, és megkérdeztem tőle, hogy mi bajod van, és valamit elmeséltél nekem. Igen, volt Igen, Nem mondj mi a motkatorúgója. De akkor te sem mondtad el, Géza. És én természetesen én sem fogom elmondani helyetted, és nem is várom, hogy most elmondjan. De azért ragyogó a mi kettőnk beszélgetése, mert ha valamit én például nagyon megszerettem abban, amit csinálok, hogy van egy érzékem ahhoz hogy arról beszélgessek emberekkel, miközben azt mondják, hogy de tévedett, mert van közlekedési. és azt kérdezzem, hogy oké, okay, de ez valójában önnek miért olyan fontos, és két eset van, vagy hajlandó megvallani, vagy abban a pillanatban, hogy rájön arra, hogy engem mögött a konkrét dolog mögött elkezd más foglalkoztatni, és az leginkább ő, akkor ő fogja magát, és az esetek zömében elmenekül. Javíthatnak? Persze. Szerintem te nem ezért meg te ezért vagy ilyen, és azért csinálod, mert ezt szereted. Ebben neked tökéletesen igazad van. Nem. Ebben neked tökéletesen igazad van. Magyarul, hogy én nem a rádióműsortól vagyok ilyen, a rádióműsortól függetlenül vagyok. Um, és még azt se állítanám önöknek, hogy ez minden esetben jó, mert vannak olyan szituációk, ahol ez egy per egy. Ugye nekem mindig az volt a vágyam, és ezt így is fejezem ki magam, hogy az ember egy per egy legyen. Vannak emberek, akik zömében egy per egyek. Az egy per egy emberek is tudnak megnyilvánulni nem egy per egyként egyébként, és én nagyon sokáig nagyon büszke voltam arra, hogy nem vagyok egy per egy, miközben iszonyatosan küzdöttem azért, hogy egy per egy legyek, mert a nem egy per egy jellegemből adódó gondokkal, attól szerettem volna megválni, amire azt mondta a környezetem, hogy ha attól megválsz, akkor saját magattól is meg fogsz válni. Jó reggelt! Jó reggelt! Lakatos István melyett, jó reggelt! Szia! az előző úrnak a nem a gézeim az az előtt, egy helyen sántít ez egy betelefonálós műsor ő a helyt hogy rajtad számon kérte volna, hogy a kollégáidban miért nem nézett utána miért nem telefonált be ő egyből látja, hogy járnak a hajók nem tudom ez eszem, ez, mert, mert, mert fel akart építeni magában egy olyan struktúrát amit ma, ha rámborít, akkor az engem agyonnyom hiszen, rá fog, hiszen be fogja tudni bizonyítani hogy én mennyire ellene vagyok a mai kormányzatnak. Gyakorlatilag másodpercek alatt, kedves fókusz, 2001-ben vagyunk, amikor Véne Richard feljelentett engem az ORTT panaszbizottságánál Orbán Viktor TF beszéde után, hogy én szükségállapotot akarok elrendelni. Emlékszem. Ugyanott tartunk. Ugyan ott tartunk. És ha azt kérdezett tőlem, hogy mi értelme van annak, amit én csinálok, arra csak egy körzeti orvos tudna válaszolni, akitől amikor elválsz, nem kérdezed ma már meg, hogy ugye soha többet nem fogunk találkozni, mert azt mondja neki, neked a körzeti orvos, hogy kedves fókusz, én csak abban reménykedem, hogy nagyon soká fogunk találkozni, de sajnos az emberi szervezetet úgy alakotta meg a jóisten, hogy valamikor előbb-utóbb ismét találkozni fogunk. Nem tudok, mit hozzá kell de értem, hogy... Igen. A kérdés az, hogy az ember örömét lelje abban, hogy körzeti orvos. Egyébként hát megírta az örkény, hogy ugye az ember azt mondja, hogy jön x és y, és azt mondja, hogy harmadik elemelt 405, meg negyedik emelt 602, aztán egyszerre csak azt mondja, hogy mindannyian a nagy bűdös semmiből jövünk, és oda is megyünk vissza. Örkény István ezt a Kejfejancsiról írta, hogy ha sose hallott Kejfejancsit. Én egy ritka jó rádiós vagyok, Örkény István viszont sajnos zseni volt. Bár zseni lehetnék, de nem vagyok zseni. Hozzátéve, de természetesen most például ezügyben nem semmilyen berzenkedés nincsen. Ugye én beszéltem 30 percet talán valamiről, aki betelefonált, nem ehhez kapcsolódott. Nem baj, de mindesetben őt nem zavarta a mai műsornak ez a jellege. Ezt dédelgettem magában, megszabadult tőle, nem teljesen abban a formában, ahogy szeretett volna, és most fogalmam sincs, hogy duzzog-e magában vagy sem. Azt a célját, amit szeretett volna elérni, szerintem nem sikerült neki, és emiatt nem vagyok szomorú. 061 és 06 um, Nem értem a mondandón végére. Szeretném önöket megnyugtatni vagy elkeseríteni. Soha se fogok a mondandón végére jutni, de ma biztos. 06148909999 és 0636771161 Jó reggelt! a reggelt kívánok! Jöhetek egy egész más dologgal, nem közéleti. Na, még egyszer! Jöhetek egy más történetre, jó? Halled, nem közéleti dolog. Annyi baj, hajrá! Hát, elnézés ilyen, csak a véleményedek is Tánap reggel vettem egy csövölő vagy biciclíbe első 900 forintért. Egy dobozban volt benne, ami... Le volt a rabassza? szerintem nem, de nem vittem a szemüvegemet be, nem néztem meg másmilyen, mint ami kellett volna. Ma reggel megint a blokkkal a kezembe. Ott volt egy őgy, most hát most mondom, hogy őgy, én nekem már utána teremténynek tűnt. Mutatom neki, ne arra úgy mondom, elnéztem ezt a dolgot tegnap. Nézi a doboz tetején a címke. Elnéztem, mit nézett el? Ö, elnéztem a szerepet, nem olyan kellett volna. Jó értem. Igen. Ne, Igen. Mondom neki, ne arra, úgy mondom, de mondom, ez a szitu és hogy itt a blokk erre egy hang nélkül. Tehát én ki sem mondtam a vége, az, hogy ez a termék eladhatatlan uram, mert ezt én hogy vegyem vissza. Mondom, mi hogy ne haragudjon. Hát ezt, hogy az a címke el van szakadva. Mondom, tudja, hogy benni mit árulnak mondom. De ezt aladtam, a pulttól, hátra tudja, mit mondom, legyen volt. Megyek vissza, de mondom, neki visszaszóltam, ne, ne haragudjam, most találok bent ugyanilyen dobot. Akkor beírok a panakfőnyba, hogy nem vagyok egy panaszfűnybe író, és nem is írtam bele megyek megnézem, ott volt egy másik eladó, azt mondom, elharagudjon, ne hogy nem jöjjön már, nézze meg, mert itt vannak itt a kódról, az összes doboz szép volt De nem úgy, mint az én dobozom, ripitára tépte. Azt mondja, de igazán van, azt mondja, nem vette vissza a kolléganőt, mondom nem, akkor azt mondja, hogy ő hívja a menedzsert, ezt tudom, hogy gondolja. Oda jön egy úriember, nézi, hát azt mondja, miért, miért, miért nem vette vissza? de azt mondja, akkor jöjjön vele. Ha hát mondom, elharagudjon, mert fogalakasztottam a belső csodálatúltra, a dobozát eldobtam, a bloksitnál, mondom, hogy miért nem belenyújtottam ki azt mondja, de hát ez engem meg kell keresni, ilyen nincs. Vegyünk oda-vissza, előre. Jön a hölgy, már, ugye, már látszik, hogy kiről van szó. Na visszajött az a patkány, akinek a belsője nem volt jó. Mondom neki, azt mondja, mi? hogy hát minden a doboz ilyen, azt mondja neki a menedzser. Hát azt mondja, a miért nem vetted vissza? Nem szól semmit, de azt mondja, hogy nyugodtan erre, azt mondja, hogy nekem, nyugodtan írjon be a panaszkőmbe, és röhögnek. Hát mondom, hogy amit nem írom be, költséggyógyszerre Visszalodtam ahol adják el még ezt, csomagolják újra. az a legjobb hogy ki vagyok az úton egész nap. De nem értem a, a történetet, ne haragudjon, hogyha egyszer a menedzser ennyire készséges volt, akkor miért nem cserélte ki ezt a belsőt egy másikra, ott? Dalás. De látja, az a lényeg az egészben, hogy fölkaptam a vizet, mikor már láttam, hogy a hölgye mi az a én szememben a történet, tehát hogy egy egyszerűen egy falnak beszéltem, és eladottam a blokkot, oda be, előtte a szemet, beledottam a dobozt is. A belsőségnek felakasztottam oda pult, hogy költség, amire akarják. Tehát elrontottam nyilvánvalóan. De nem elrontotta, visszatérve arra, amiről én beszéltem. Akkor rontotta el. Amikor utána elment dobozokat nézni és elkezdett beszélgetni a menedzserrel. Az ember vagy ott hagyja az egészet a picsába, jó. már elnézést a műsor 14. Ne, jó, mondja, jó, te, te, te, jó. Vagy ott hagyja az egészet a picsába, vagy elmegy a menedzserhez. A kettő az nem összeegyeztethető. Egyszer oda, ott az egészet a P-be, majd elmenni a menedzserhez, az nem, nem egy kóserviselkedés. Jó, jó, ezt akartam hallani. Igen, örülök neki, mert jár ez nekem. Tehát igazából kerestem a, a dolgot. Érzi, hogy tehát, hogy hogy ha nagyvonalúan akar fafej lenni, akkor ez az első csinálja, de nem megy a menedzserhez. Ha kicsit úgy viselkedik, mint a fiala, akkor így viselkedik. Aha, tehát akkor. Igen, igen, jó, jogos, jogos. Nem, nem, csak egyszerűen. De most Ugyan... már zárjuk le a történetet, lett új belsője valahonnan? Ne, nem, mert azt mondom, hogy nem volt eladó volt. Én ezt értem, más... de ezt honnan pótolja a belsőt, amire szüksége van? Majd veszek egyet, szerintem délután ugyanott náluk, de lehet, hogy nem náluk. Lehet, hogy a Lidli-ben, vagy Bünttiből legalábbis, ahogy csak lehet, a Lidli-ben fog megvenni, oda is járok. Na, de hát most ilyen 80 ezer forintot havonta, ha nem ott megy, úgyhogy. Jó magyarul, hogy forint... önnek így most momentán, per pillanatilag erre az izére nincs szüksége. Hát nem van, mert nincs a bicikluga. Érted, de most se. éppen nem biciklivel közlekedik. Nem, egy nagy terautóval közlekedik. Érted, tehát átmenetleg tudja nélkülözni. Tudom, csak érti, mire gondolok? Ja, a bajom, hogy totális hányunkra lett a hölgy, hogy miért így áll hozzá, nem se hallgatok. Érti? Hát pedig ilyen. Érti? Értem, értem, de nincs olyan, hogy mondjam, e, ilyen, ilyen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én például régen egy ilyen történettől aznapra le tudtam fagyni, és ha elmeséltem másnap a rádió műsoromban, akkor meg túltettem magamat rajta. Úgyhogy szerintem ön tökéletesen viselkedett, nem volt túl praktikus, de lelkirokonságot mutat velem. Ugye, vagyok az úton egész nap, ez még egy olyan hasonló szituáció is, hogy ez történik. Akkor, mikor valakinek ez a nem akarom azt mondani, hogy magyarok, ma magyar vagyok. De ha valakinek elsősége, és ezt, ezt ő úgy, de mindenkinek elsőbsége. Itt valami meg, valami itt valami meg kell, hogy álljunk. Mert, mert az első történet, az egy konkrét és jó történet van. Hogyha most el fogunk jutni a közlekedésen keresztül a nem tudom hova, akkor egy olyan zsákot fogunk képezni, amely zsákot én most nem akarok megtölteni. Én nem akartam csak támuzóba hozni. De ne hozzon! A... El, elégedjen meg az első történettel. Jó. Ha lesz legközelebb egy másik története, ossza meg velem, elmesélek önnek valamit a tegnapról, vagy a tegnap előttről. Nagyon érdekesen működnek az emberek, és ezt én egyebek között szintén a pszichológusommal, a pszicháterem és a saját életemmel tanultam meg. Vannak emberek, akik nem telefonálnak be. Aztán betelefonálnak, valamit elmondanak, és aztán valahogy beleszeretnek a betelefonálásba. Valójában nem, tehát egyszerre rájönnek arról, jó valamiről beszélni, és elkezdenek dolgokról beszélni, és amíg az első beszélgetés az kifejezetten érdekes velük, a második az már csak közepesen, a harmadik pedig azt mondja az ember, hogy nem akar vele beszélni, amire megsértődik az ember, holott saját maga rájöhetne arra, hogy ahogy ezt szokták mondani, bár nem az én kifejezésem, túltolta a biciklit, mert vele szeretett valamibe de ott már egy fontoskodás a részéről, míg az első telefonja ah, nem az volt. Akkor mondhatok még egy dolgot, nem. nem. De nem ezzel kapcsolatban, nem ezzel kapcsolatban. Egy régi. Nézze, ha bele akar kerülni a fontoskodó kategóriájába, tegye. Nem. nem akarok, nem akarok. Azt, hogy, hogy lássa, hogy nem telefonálgatok összegesen. Olyan régen történt, hogy még a Reményi kámán úr volt, a nem infrastruktúrafejlesztő ZRT-nek a vezérigazgatója, és rendszeresen beszélgettek. Erre emlékszik, gondolom, jobban, mint én. Igen. Na most én az vagyok, akinek ön segített annak idején a Reményi Kálmán úron keresztül. Volt egy olyan történetem, hogy ráírtak a nevemre a nagyapám és a nagyapám testvérén keresztül valami gyűszünyi m 0 darabot. Erre már lehet, hogy nem fog emlékezni, de lényeg az, hogy a műsoron keresztül segített ön nekem abba, hogy megpróbáltuk ezt rendbe tenni, hogy miért kell nekem -e átgíratnál neve, mert amit nem is akarok kapni. Rémlik. Ez nem révlik valami? Igen. És egy olyan történet volt, hogy akkor végül 10.000 forintté fellebezhettem volna meg a, a nem tudom, hogy hol, milyen fórum, a lényeg az, hogy akkor még évben voltam, azt a dolgot, hogy ne legyen az enyém, a, a, a, a, hanem mondják le az állam javára. És erre azt mondja, ez ugye ez volt akkor a törvény, de az egész nem ért talán 6.000 az egész szerek darab. Erre azt mondta a Reményi Kálmán úr. Úgy segít, hogy majd akkor megfelelezzék ők, mert ők voltak az ellenkező fél, nekik, őlegik is a úton megfelelezzék. Szóval azt, hogy ne legyen enyém az, az a darab, hanem nem mondok a javukra, hogy akkor talán olcsóban megúszom, illeték nélkül. Na most a végeredmény csak azért nem té nem, tényleg nem akartam ezzel fárasztani, A végeredmény azért valami egy-két-három évvel később, hogy a maradékot, mind a kettőt visszahívták a nevemre. Elvették azt, amit el kellett, és a maradékot visszaírták a nevemre. Kérdezhetek valamit? Igen? Igen, tessék, tessék. Nem, fejezem. Hát ö, ugye ezt, ezt csak azzal hoztam párhuzamban, hogy az el, első meg a másik történet, hogy végig hallgattam annyi ideje, és azért ha nem muszáj, nem telefonálok. Én például a... Jaj, a ez azzal tele... van párhuzamban, hogy ön akkor szólt, és mi lett az eredménye, és ez lett párhuzamban hozva a bicikli belsővel? É, nem, a az egyet. Az csak hát egy akkor meg két történet. dolgot szeretnék mondani. Hogy az első történetnek és a másodiknak ki kéne mutatni az összefüggését. Valamit azt is meg kéne mondani, hogy az első történet után miért nem telefonált akkor közvetlenül után, amikor a dolgok rendeződtek vissza. Jajjajj. A 2018 május 9-es szerda van, és 5 perc múlva lesz reggel 8 óra ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János rádiomisora, és akkor most már pontosan tudjuk, hogy a folyamat június 1-ig péntekig tart, és aztán valamikor szeptemberben folytatódik reményeim szerint. 0614890999 és 063677161. Azon gondolkodom, hogy hol vegyem fel a fonalat ahhoz képest, ahol elejtettem, de egyetlen nem biztos, hogy fölveszem, de ha fölveszem, akkor csak 8 óra után fogom, úgyhogy ez az 5 perc, ez az önöké. Éjjenek vele, ha akarnak 061 és és 063671161, hozzátéve, hogy az én okfejtésemmel az előző betelefonáló kapcsán egyet értenek-e vagy sem, vagy gondolnak-e bármit. Konzultációra hívtam önöket, ha nem is nemzetidekei fejancsi konzultációra. nulla hat egy négy nem akar élni, az idő adta lehetőséggel. Csinálat, isten, ember, a fér, Jó reggelt. Jó reggelt csak visszatérve, a volt hajóközlekedés, nem. Hát ugye úgy nagyjából az kép lehet lenni, hogy bizonyos időpontban lehet, hogy nem volt hajóközlekedés. Tehát a kép ellentétes vélemény, hogy az érzelmek mennyire befolyásolják a, a saját igazságérzetünket. De ez nem az igazságérzettel van összefüggésben. Ebben téved. Hát... Abszolút téved. Nem is értem a telefonját. A, a, tűnik, azt mondom önnek, hogy modellezzük. Lássuk azt az urat, én vagyok a saját magam széjátere, képzeljük bele magunkat a másik helyzetében. Nem lehet, de próbáljuk meg Tételezzük fel a következő a verzióm. Ha látjuk ezt az urat, aki betelefonált, hallgatja a kéfeje Jancsit, amelyben azt mondja valaki, hogy nincs hajóközlekedés. Az első kérdés az, hogy abban a pillanatban ő hol van? Ő hol van az önvéleménye szerint? fogalmam, sem. Ugye hát, nem lehet tudni, hát lehet, ez az, hogy nem a Dunaparton van, hát az, hanem egy órával később Ez, az, ez az, de ez, ez mindjárt meghatározza a helyzetet, Ugye, ha ott van a, a Dunaparton, az a legegyszerűbb. Ott van a Dunaparton, és lát hajúkat. Abban a pillanatban azt mondja, de hát, hát a fiamak... Volt az előző telefon, akkor kellett volna betelefonálni, hogy pedig van. Hát az előző telefon azt mondta, hogy nincs, én meglátom, hogy van. Az lett volna a... a... A normális, illetve akkor látok Igen, a de egy véget ér a meg. történet, tehát mindaz, amit egyébként hozzáfűzünk, az onnantól kezdve egy olyan vádiratnak a megfogalmazása, ami nem biztos, hogy kapcsolódik a betelefonálóhoz. Az, amit ő egyébként megfogalmazott, annak sincsen köze a hajók közlekedéshez. Abban, annak ahhoz van köze, hogy rajta kapjon egy műsorvezetőt, akit ő hallgat, de akinek a világlátásával ő sokszor vagy alapvetően nem ért egyet, és tegnap a hajókat meglátva hirtelen rájött arra, illetve talált egy eszközt arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy mindazt, amire én építem a gondolataimat, az hazugság, tehát ő valójában engem rajta kapott egy olyan dolgon, amely minden vonatkozásban visszaigazolja őt, mind a hajókkal kapcsolatban, mind ki tudja mi mindennel kapcsolatban, amit ő a Kejfejáncsival hallgatott és nem értett vele egyet. Hát és ezt nem, én nem mondtam azt, hogy érzem, hogy ez nem csak le, tehát nem néz utána. De nek nincs köze de ennek a kettőnek, mi? azt értsenek, hogy nincs köze hozzá. Ha köze lenne, akkor egyszerűen csak betelefonált volna és azt mondta volna, ne haragudjon, tegnap nem volt időm, közlekedtek a hajók. Viszont hallás. Ennyi. Egy. De nem ez történt. Higgyék el, hogy ennek tízes skálán tízes jelentősége van. Hogy aztán mi minden épül erre. Mondok egy konkrét példát. Tehát Fritz Tamás hülyesége, az itt, itt jön be. Nincs következmény nélküliség. Ma reggel, amikor felvettem a bermudámat, amit most már lassan ki kéne mosni, akkor rajta megláttam a jobb oldalán egy minimálisan picurka szakadást. És ezt másodpercek alatt összehoztam a fejemben azzal, de nem tudom beazonosítani a pillanatot, amikor valaminek neki mentem, vagy valami nekem jött, de inkább én mentem neki, és hallottam egy olyan hangot, amely arra utalt, hogy valami szövet rongálás kellett, hogy bekövetkezzen, akkor nem vettem észre. És ma reggel azt konstatáltam, hogy amit tegnap vagy tegnap előtt hallottam, mert nem láttam, azt jól hallottam. És azóta azt próbálom rekonstruálni a fejemben, hogy minek mentem neki. Ez is egy olyan dolog egyébként, mint az egyes CD. Képes lennék arra, hogy megálljak, és gyakorlatilag addig ne folytassam a napomat, amíg nem jövök arra rá. Tehát elkezdenék azon gondolkodni, merre jártam tegnap, tegnap előtt, és most gondoljanak abba bele, aztán jönnek a 8 órás hírek, hogyha én az önök felesége lennék, vagy lennék egy ügyész, vagy lennék egy, egy, egy rendőr, mert valamivel kapcsolatban ki akarom hallgatni önöket, vajon önök 24-48 óra leteltével egy bizonyos napra milyen konkrétan tudnak visszaemlékezni, meg tudnák-e mondani azt, hogy 12 óra 20 perckor hol voltak, vagy ha találnak egy 5 forintost a táskájukban, vagy szatyrúkban, akkor az vajon mikor eshetett bele, mikor voltak olyan közegben, ahol egyébként belekerülhetett egy 5 forintos, mert én azóta azon gondolkodom, hogy minek is mentem akkor neki, ami ezt a hibát létrehozta. Gondolkodtam. A kejfejancs az emberekről szól és az emberek viselkedéséről, ez a műsor soha a büdös életben nem fog kimenni a divatból. Hogy hány évesek hallgatják, az azért foglalkoztat engem, mert én abban szeretnék reménykedni, hogy az a gondolkodásmód, amivel én rendelkezem, és amivel felhívom a dolog, amire felhívom különböző jelenségekre a figyelmet, az nem kizálog a korosztálymat érdekli. Ez nem hiúsági szempont. Ez, ez inkább annak a, annak a kérdése, hogy az ember tud-e érvényes mondandóval rendelkezni más korosztályok számára is. És ami a hajókat illeti, mindenre nem emlékszem. Most egy másik példát választanék, csak avval kapcsolatban, hogy a világról való gondolkodásunk, de nem bonyolítom, ha elolvassák, akkor van egy írás a 444.hu én egy másik írást kerestem, de most ebbe akadtam. Kubató Gában egy üzemcsarnoknak kinéző látszólag ablaktal a házba költözött. Ez 7 óra 27 perckor, ez egy 25 soros írás. Ha ezt elolvassák, akkor a második sorban találják azt a telefonomon a második sor, hogy a HB értesüléseiről ír a 24.hu. Az eredeti hír 630 kor jelent meg, tehát nagyjából 50 perccel korábban a hvghu nem üzemcsarnok az, hanem Kubatov rezidencia hozzátéve, hogy a 444.hu-n uh, vagy másból fényképet se találtam. Itt van egy fénykép és itt van egy hosszú, nagyon hosszú cikk. Uh, Én most nem várom el önöktől, de higgyék el, ha például ismét tanítanék Amire nincs igény, ezt nem tanítok. Az pedig, hogy én most egy iskolát szervezzek. Szerintem lennének tanítványaim, de visszaemlékszem arra, amikor megpróbáltam coachingolni, ami látszólag sikeres volt, de rájöttem arra, hogy azért ez egy másik dolog. Ha valaki beszervezne egy iskolába tanítani, de iskolát magam nem, fog, nem nyitnék. Tehát, ha valaki elolvas ezt a HVG cikket, és megnézi, hogy mi az, amit kivonatolt ebből 50 perc alatt, ki tudja mikor találta meg egyébként a 44.4 tehát lehetséges, hogy ez 50 perc még annál is rövidebb ebből a cikkből abból nagyon érdekes következtetésekre lehet jutni, lehetne jutni a tévedés minimális és maximális kockázatával és ezt szoros összefüggésbe hozom a hajókkal nem fogok eljutni a fake newshoz olyasmit nem fogok mondani hogy a tény én vagyok vagy hogy az információ, én vagyok. De az, hogy a Kubatov Gábor háza hogyan miképp téma, annak érdekében érdemes ezt a két cikket elolvasni, és összehasonlítani, ami pedig a hajókat illeti. Azzal kapcsolatban azt tudom önöknek mondani, hogy a mai betelefonálóval nem is az volt a probléma, hogy ő azt mondta, hogy a hajók közlekednek, mert könnyen lehetséges, hogy közlekedtek hajók, és ott is közlekedtek azok a hajók, Eh, ahol egyébként tegnap úgy hangzott el, hogy nem közlekedtek. Azzal a telefonnal az volt a baj, hogy olyan érzelmi tartományban helyezkedett el, amely érzelmi tartományt az illető nem volt hajlandó eh, megtárgyalástárgyává tenni, az pedig egy olyan közeg volt, amely többet árult el az illetőről, mint az, hogy egyébként emiatt 24 órával később telefonált. 061 és 06 36 Nézzék meg ezt a két cikket. Részint a HVG, részint pedig a 444.hu-n. Lehetne társasjátékot játszani, hiszen én most valamit mondtam, és lehetnek kérdezni. Egy telefont lehetővé teszek, de nem akarnám önöket vizsgáztatni. Ugye a történet arról szólna, hogy ez az egész hogyan került szóba. Akar valaki ez ügyben, mint ahogy tenne volt egy hölgy, aki ragyogóan visszemlékezett arra, hogy valaki megkérdezte, hogy hol lehet ünnepelni, és erre visszemlékezett. Ugye ez egy április hatodikai történet volt, most pedig azt kérdezem önöktől, hogy valaki itt a logikai menetbe bele akar-e folyni. 0614890999 és 0636771161. I look at all the lovely people I look at all the lovely people Eleanor Rigby Picks up the rice in the church where a wedding has been Lives in a dream waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? the Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, dotting his socks in the night when there's nobody there. What does he care All the lonely people? Where do they all come from? Azt szeretném nem mondani nem az előző feltevéséhez, hanem amit a június 1-ével való a műszornak a, a megszüntetésével kapcsolatosan. Nem hallottam sajnos az elejét, hogy mi az oka annak, hogy most három hónapra... Hát egy szabadságra szabadság. akartam menni. Igen, értem. De hogy mennyire nincs az embereknek antennájuk mások érzéseivel kapcsolatosan tudnék, annyira érződött, hogy ön, ön egy kicsikét kétséges, tehát önmagában is, hogy, hogy most ez önnek jó lesz, vagy nem lesz jó ez a szünet, miután ön tényleg ezért teti ez a műsor. De ezt rosszul látja. Ezt rosszul látja. Tehát nem? Nem. Épp pedig úgy érzem, hogy nem. Nem, kiki... nem, nem, nem, Mert, mert nem. tényleg nagyon fog hiányozni. Nem, nem, nem, tudom. nem, én nem azért ez nem ez az oránféle szöveg, ez, hogy ha azt akarod, hogy visszavárjanak, akkor menj el. Nem. Én tényleg az volt bennem, és ez sok dolog miatt volt. Egyrésztről uh, utazni szerettem volna, Jó. de é. alapvetően az volt bennem, hogy ez az egy hónap, ez valójában beleértve az, ami áprilisban volt, az az április nyolcadikai választásoknak az itt a... Nem, nem, nem, nagyon a Nem, nem, nem, pillanat, annak a levezetése. Igen. Én azt érzékelem, hogy abban a közegben, amiben én vagyok, egy olyan új maratonnak kezdtek neki az emberek, amilyen új maratonnak én nem tudok és nem is akarok neki kezdeni. Abszolút, megértem. Tehát ahhoz, hogy az ember újra egy maratonnak neki tudjon állni... Ahhoz fel ahhoz, kell készülni, Ahhoz fel kell készülni. Fel, nézze, ä, amikor ön gyerek volt, ő soha nem élt azzal a kifejezéssel, hogy de Ilyet felnőtt nem. emberek mondanak. Abszolút nem, igen. Mert hogy nagyon. igen. Ä, és ebben az volt bennem, hogy van-e ahhoz bátorságom? Mert kedven van. Van-e ahhoz bátorságom, hogy három hónapig eltűnjek és mással foglalkozza. Igen, hát ezt érzem, ezt, hogy van-e nekem bátorságom ahhoz. De én ezt megtettem. És, és, és ez so senki nem jelzett vissza. De ne, de, Sen senki de, nem érette, hogy ez tényleg egy dilemma önben. De ez nem dilemma, ezt én eldöntöttem. A dilemma az... Ad, de ne, el, meg nem, nem, nem, nem, abban a szabadságban. egyik napról nem, a másik Nem, nem, amit önérzékel valamit, amit megfogalmaz, az nem igaz bennem. Egyetlen egy dolog volt bennem, hogy azokkal, akikkel én együttműködöm, azok vajon engem visszavárnak-e, vagy sem? Tehát az, amit ön érzékel, megmondom, hogy micsoda. Én azt mondom, hogy szeretnék elmenni három hónapra, igen. miközben azok a cégek, amelyek nekem dolgozom, azok közben is dolgoznak. Tehát az van bennem, hogy vajon ezek a cégek betöltik-e azt a hiányzó ürt, amit magam mögött hagyok, egyáltalán hagyok bármilyen ürt magam mögött, nem, de, nem ez már, türelem, türelem, de ez de már nem az én ez... dolgom. Ha én ezt eldöntöm, így gyakorlatilag arról van szó, hogy az ember érezze magában olyan magabiztosságot, hogy ezek a cégekkel dolgoztam annyira jól. Türelem, türelem hadd fejezz, had fejezzem, jó, aztán figye? jön ön. Tehát, hogy van-e olyan bátorságom, hogy az ember megcselekszik valamit, és közben mindjárt a következő pillanatban nem kére olyan biztosítékot, amilyen biztosíték egyébként nincs, illetőleg ha van, azt a másiknak kell felajánlania, én azt nem kényszeríthetem ki. Ilyen bármikor van más emberi kapcsolatokban is. E tekintetben én nyugodt lehettem volna, de én mindig nyugtalan vagyok, mindig van bennem valamiféle kétség. Igen, Igen de ez, ezért, ezzel ezért van telefonáltam be, mert Én ezt érzem önben, olvasom a könyveit, olvastam, hallgatom a rádiót, nem mindig. Tehát én ezt érzem, és én ezért telefonáltam be, hogy az ön törzs hallgatói, akik hallottam az előbb, hogy tényleg van, aki beleszeret a műsorba, beleszeret saját hangjába, és be akar telefonálni, és sűrűen hallgatják, hogy azok az emberek erre abszolút nem reagáltak, hanem jöttek nem, a hajóval, jöttek De nem, nem, nem, ezt rosszul látja. Ezt rosszul, mondok önnek egy másik példát. Én még sose jöttem bele, ahhoz is gyáva voltam, de filmekben és könyvekben hányszor olvastunk és láttunk olyat, hogy valaki azt mondja egy kapcsolatban, hogy tartsunk szünetet. Igen. És... Hát ott már mindig van valami baj. Nem. Látja, ez a, ez, látja, pontosan erről van szó. Ez egyáltalán nincs feltétlen nem. Hát nem, Nem. Feltétlenül. Valami van, de az nem feltétlen baj. Ilyenkor nem. ahhoz, hogy az ember visszakapja azt az embert, aki szabadságot kér, annak azt kell mondania, hogy oké, okay, az egy másik kérdés. Hogy ez mennyire bántja, könnyen lehetséges, hogy ő fog elszakadni a másiktól, és nem az, aki szabadságot kér, de akkor, ha az ember egy ilyen szituációban jelenteket rendez, lehetséges, hogy akkor veszti el a másikat, miközben nyilvánvalóan, hogyha szereti a másikat, akkor ez őt nagyon érzékeny, hát, igen, érinti. mert soha nem tudjuk azért sok-sok évtized után egy, egy ismert emberről, is, el, tehát, hogy valóban nem, nem, nem, nem, könyörgöm, felejtsük el, nem rólam a, van szó, van már réges-rég nem, ró, réges, mert... réges, réges nem rólam van szó. Jó, értem én. A történet egyetlen egy dologról igen. szól, hogy van-e az de emberben, hát, nem ahol... akar meghallgatni, nem akar meghallgatni. Az én helyzetem az volt, hogy az ember lehet-e úgy bátor, hogy közben gyáva. Miközben egyébként három hónapra a szabadságra menni, az nem bátorság kérdése. De az ember ezt akkor mégis ezt hozzuk valahogy a bátorsággal összefüggésben. Kérhet -e az ember valamivel kapcsolatban garanciát, Lásd, gumi, úgy. Azért ödlök annak, amit telefonált, mert abban egyáltalán nem volt igaza, de a saját kis szerűségemről, ha tetszik, tudtam önöknek valamit mondani. Nem erről akartam beszélni. De ezzel kapcsolatban is bármit szívesen elmondok, de csak úgy, hogy ezt megértsék, és a saját életükre is tudják vonatkoztatni. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Szerintem igen. Van a 444.hu vannak hírek, amelyeket az én telefonom valami ismeretlen okból kiszerkezt. Tehát önállóan megjeleníti. És ilyen volt a 444.hu A Lázár János szomorú zenére szedi a cokmókját, és közben elmond egy rejtélyes üzenetet. Próbáltam megtalálni, ha valaki elküldi nekem az egészet, mert vagy rámentem a, a Lázár hollapjára, de ezt nem találta, meg, biztos rosszul kerestem. Ugye ez egy nagyon rövid gif um, az első dolog, ami feltűnt nekem, hogy az a zene, ami van, az nem szomorú. Tehát az volt bennem, hogy valamit ebbe bele akar magyarázni a 444.hu, és aztán néztem Lázár Jánost, akinek szerintem nagyon jó lett. Ez, ez volt az első dolog, ami feltűnt. Aztán próbáltam megérteni, hogy mindez, ami itt zajlik, az micsoda. Tehát, hogy hogy van az, hogy van egy miniszter akinél két hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal, mondjuk két hónappal ezelőtt még ott aludt a miniszterelnök, amikor elment Szerbiába a szabadkai zsinagóga megnyitójára. Ott aludt. Most pedig ez az ember különböző talányos mondatokat mondva csomagol, amit egyébként videóra vesz valószínűleg ugyanazzal a személlyel, aki a korábbi videóit készítette, és hát ez nem titok, ugye ebben a műsorban én meg is szólaltattam, talán Krakó Ákos, aki az ő sajtófőnöke volt, aki szintén távozik. Talán? Én csak SMS-t váltottam vele. Tehát egyetlen Lázár Jánosnak most van egy olyan mozgása, amely sokkal inkább emlékeztet. Egyfelől van egy mozgása, ami sokkal inkább emlékeztet egy színészre. Minden esetre nem egy hatalmú kancellária miniszterre, mert van benne valamilyen olyan önsajnáltatás, ami korábban Lázár Jánosra nem volt jellemző. Másfelől az ember próbálja megfejteni, hogy ez tényleg egy olyan sértettség-e. Én Lázár Jánossal SMS-eket váltottam az elmúlt időben, nem beszéltem vele, és hogy mikor fogok beszélni vele, az rajtam múlik, nem fog annyisz, jelentkezni, hogy már feltűnő legyen. És ha találkozunk, akkor se biztos, hogy erről beszélni akar. De hogy hogyan van az, hogy valaki az egyik pillanatban mi miniszter, és a következő pillanatban nem megy reállítólag arra a képre, ami készült a parlamentben, mert hogy keresték rajta, de nem találták. Hogyan létezik az, hogy ez az ember a leghátsó sorba kéri magát távol, ugye a kamerától és a fontos emberektől? Hogyan van ez, hogy az egyik pillanatban az embernél még ott alszik a miniszterelnök, a másik pillanatban pedig olyan távolságot érzékeltet ugyanettől az embertől és a pártjától, amire az ember akár azt is kérdezhetné, hogy tulajdonképpen mit is kereső ebben a pártban. Ez számára megoldhatatlan, de a kulcsmozzanat ebben Orbán Viktornak az ott alvása. Nem fér bele. Az ember akárkinél nem alszik ott. És tudja, ez, ez se igaz. Mert látják, ez a kejfej, Jancsi, de ez sötét és hülyeduma. Nem tudom, akarnak-e arról beszélni, én a szüleimnek nem vallottam be, hogy hány ember aludt az ő lakásukban akkor, amikor ők éppen külföldön vagy a Balatonon voltak, de volt olyan, hogy én megismerkedtem egy fiatal emberrel a vonaton. Csak arra emlékszem, hogy arab volt, de hogy szír volt-e, vagy egyiptomén, egyáltalán emlékszem, és aznap este ott aludt nálunk. És az, az, azért is volt nagyon mélyen szánta, mert egyrészt olyan húst akartam bele megetetni, amit ő nem akart megenni, és ezt önök jobban tudják, hogy ez milyen hús volt, mi már elfelejtettem, talán sertés hús, vagy nem tudom, milyen húst nem az arabok. Látják, ezt is bevallom. Most Istenem, legfeljebb rosszabb képük lesz róla, hogy én ezt nem tudom. Milyen húst nem eletnek az arabok? Másrésztről meg este sikerült felrobbantanom az anyám egyik kávéfőzőgépét, és hát az egészen maradandó nyomokat hagyott a falon, és hát ahhoz semmi köze nem volt az ara fiatalembernek, de ugye én, ha rosszat követek el, akkor nagyjából olyan vagyok, mint a cigány a vízben, aki ugye olyasmit is bevalamit egyébként egyáltalán nem kéne bevallani a, a, a rendőri ellenőrzésem. És még számtalan alkalommal aludt nálam egy alkalmi ismerettség révén valaki, egyetlen egyáltalán nem volt feltétlenül nő, és ebből egyáltalán nem következik az, hogy szexuális aktus lett volna kettőnk között. Mondják már meg, hogy milyen hús nem lehetnek az arabok, jó, de Isten áldja meg magukat, nem akarok tudatlanul meghalni, vagy legalábbis mára, meg holnapra úgyis el fogom felejteni. De visszatérve erre, nem, tehát ez nem fér bele a fejembe. Felnőtt, meglett emberek, mint Orbán Viktor és, Or és Lázár János, hüktre, szíre, szóra nem alszolak egymásnál. Nem értem. De ez a meg nem értésem, ez most egy idejére megmaradt belét, hogy ezt a húst miért nem mondják meg nekem, hogy a lázárral kapcsolatban nem telefonálnak, azt megértem. De ugye ebből a kibabbrát hússal kapcsolatban nem tájékoztatnak. Igen. Háló. Jó napot kívánok, Sertés húst nem lehetne. Nagyon szépen köszönöm. De nem, ha lehetne egy mondata. Igen. Elnézést, rajta tartottam a kezemet a gomban, hogyha visszahívom, megköszönöm, inteltek róla. Én vagyok a hibás. Um, és azt ő állagára megmondta, hogy ezt mi alapján tudja valaki megmondani, fogalmam sincs. Én nem ismerem meg a sertéshúst. Nem tudom megkülönböztetni. Köszönöm szépen a többieknek is, akik küldtek nekem üzenetet. Nagyon szépen köszönöm. Sokan küldtek üzenetet. Köszönöm szépen. Hívjam vissza, azt inteltek róla, hogy megszakadt. ilyen, is pedig elküldte nekem ezt a szomorú. Nem, ezt megtaláltam. Az megvan. Ez megvan. Ez a Facebook oldalán nem találtam meg. hogy Hol van a Facebook oldalán, a teljes. Az magát a szöveget, ezt megtaláltam. Köszönöm szépen, ez megvan a, fi, a valaki küldjél a hollapról a teljes. A teljes verziót. Teljes homály ez a történet. 06148909999 és 0636771161 Igen. Jó napot kívánok! Én voltam a hibás, elnézést kérek. Szami baj, igen. Azt szeretném csak mondani, nem tudom, hogy ezt én jól látom el, vagy megmondja mondja az véleményét, vagy leteszi, hogy én úgy gondolom, hogy a Lázár János megerőszakolta szerintem saját magát, amikor elkezdte ezt a Orbán melletti kiállásnak azt a fajtáját. Hogy nem ugyanarról beszélünk, azt hogy hogy egyetlen egy dologról beszéltem, hogy Orbán Viktor Igen? ott aludt nála. Én azt mondom, hogy akinél az ember ott alszik, ott valami olyan kapcsolat van, ami után ez a fajta látványos elhidegülésre való jegyeket az ember nem érti. Ezt mondtam. Igen, de szerintem még az is benne van, hogy utána próbált még mindig borgalmasan megfelelni, mikor mondta, hogy nagyon örül, hogy az Orbán Viktor elnézte neki a dolgokat. Kiment oda a határszélre, ott a fagyba, hóba, elment Ausztriába. Azt néhetsen az... meg, hogy amiről én beszélek, az már jóval azután volt, azt mondjam. Az azután volt? Persze. Aha, ja, akkor ne elnézést. Ne kérjen elnézést. Azt kérdezem öntől, ja. hogy mennyire intim dolog az, hogy a miniszterelnök ott alszik a kancellárheminiszternel. Hát, nagyon. Erről nagyon van, szó. Érté... Erről van szó. És itt meg kell, hát. hogy álljunk. Ezt meg kéne tudni érteni. Igen, igen. Hát, nem tudom, az embert különböző. Ne ne ne, az ne, ne, ne, ne, ne, én ezt értem, csak azt mondom, hogy ezt meg kéne tudni érteni. Fontos? Nem biztos. Nekem fontos. Én ilyen dolgokból, én ilyen zaccokból szoktam kiolvasni dolgokat. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nem szoktam tévedni. Ritkán van olyan zac, mint ez. És ebben tudják, az is benne van, és ezt egyáltalán nem akarom önök számára titkolni, hogy ugye valaki mondta, hogy valamelyik munkatársam azért azt hiszem, hogy bizonyos szempontból, és ezt először mondom így, agyamra ment az egyedüllét. Tehát az, hogy én mindent egyedül csinálok, az az agyamra ment. Ez tényleg sok. És ezt arra fölmondom, hogy van bennem, ugye egy dologról azt, azt el is meséltem előknek, voltak aki értette, volt aki nem, ugye a rürig kapcsolatos történetet talán emlékeznek, az egy, az, egy, az egy nagyon, az egy drámai történet volt a számomra, egy barátkozási szándék, amelyet Tökéletesen vakvágányra futottam, de azt kell, hogy mondjam, hogy a műsoromon belül nagyon sokszor voltak bennem barátkozási szándékok, amelyekkel nem mindig futottam vakvágányra, de a szónak abban az értelmében, hogy gyerekkoromban szereztem barátokat, nem szereztem barátokat, bár azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hogy nagyon közel ismerősüket szereztem, akiket mégis szerettem volna nagyobb mértékben barátaimként tudni, de nem sikerült. Ilyen volt, vagy ilyen van a Mencer Tamás, aki a Szijjártó Péternek a sajtósa, ilyen a Filipov Gábor. Korábban ilyen volt a Reményik Kálmán. volt hallgatóval is ilyen viszony, akivel közel kerültünk, de barátokká nem váltunk, és én mindig próbáltam átszakítani ezt a határt, de nem sikerült, és biztos bennem is volt a hiba, ilyen volt a Wagner Tibor. És elnézést az érintettektől, ha kiadom őket, ööö, nem akarok nekik rosszat, és például akár hiszik, akár nem, ilyen volt a Lázár is. Ilyen volt a Lázár is. Ebben egy igazi gyereket láthatnak, vagy érhetnek tetten, aki a létezéséből fakadóan azt gondolja, hogy, hogy mint egy gyerek úgy lehet barátkozni. Amikor um, a Teddy Schiffmannnak a teherautóját el kellett vontatni, és ott másodpercek alatt a vontatóssal elkezdték ott New Yorkban megbeszélni azt, hogy kinek milyen őse van, ugye én erről tegnap beszéltem talán utoljára, hogy milyen érzés volt a szabadkai zsinagógában a szabadkai hitkösség vezetőjéhez visszamenni valami fontoskodással, amiközben ő három olyan emberrel beszélgetett, akikkel valamilyen módon közös rokonságot vélt vagy talált felfedezni, és aztán a szúrnak nem is a szoros, de a szó átvitt értelmében elkullogtam, mert rájöttem arra, hogy biztos előbb utóbb szóba állt volna velem, de őt az a három ember sokkal jobban lekötötte, és én nem tudtam volna ilyen beszélgetés számára prezentálni. Valami megtört az én életemben, mert régen teljesen természetellenes szituációkból is tudtam úgy kijönni, hogy, hogy, hogy barátságok, vagy, vagy legalábbis barátságok születtek. Én nem vagyok magányos, és nem vagyok egy remete, de ha nem lenne a hompola és nem lenne a lányom, akiket egyébként szintén megpróbálok nap mint nap elrettenteni magamtól, hogy ez az embernek legyen egy trikója és egy nadrágja, hogy végül is ne legyen, kelljen bárminek az elvesztését megsiratnia. Te nem mondom, hogy elüldöztem az embereket magam mellől, de nem tudom, hogy eleget tettem-e annak érdekében, hogy igazi panaszt tudjak benyújtani az Úristennek az ügyben, hogy nem lettek barátaim. Miközben sose felejtem el, amikor a pszijáteremnek elmeséltem a rőrikféle történetet amelyről neki eleve az volt a véleménye, mint ami végül lett, és sokan jelentősebbnek találta, és aztán később én is, hogy benne milyen érzelmek vannak egyébként az ügyben, hogy szívesen barátkoznék. Hát ma ilyen önvallomásos nap van. De ilyen volt például a, az ATV vezérigazgatójával való kapcsolatom is. Lehet, hogy arra ment rá a tévéműsorom, vagy legalábbis volt köze hozzá, és most, amikor időként szoktam találkozni németes Szilárddal, aki egyébként német Szilárd, csak a fideszes képviselőtől különbözteti meg magát néha így, gyakran eszembe jut a múlt. Been, cheap, never cheap. És ugye ezt szoros összefüggésbe hoztam azzal, hogy annak idején hogyan tudtam egyik pillanatlan másikra valakinek felajánlani, akinek nem volt aznap, hol aludni, hogy aludjon nálam. Ez az egyetlen pont, amit fel tudok önöknek ajánlani, hogy akarnak-e mesélni arról, hogy most vagy a múltban, Tettek-e ilyen ajánlatot, és most, hogy én ezt a témát szukba hoztam, egyszerre csak hogy jut az eszükbe az, hogy tényleg milyen régen ajánlották fel valakinek, akivel megismerkedtek, és akinek aznap éppen nem lett volna hova menni, vagy messze lett volna, azt mondták, hogy tudod mit, aludj itt. És nem valami szexuális, vonzatú történet. Debra. Vagy akár az is lehet, de az nem férhet össze aznap, tehát nem lehetett szexuális aktus közöttük. 061489999 és 0636771161, addig ezt a Beautiful Sauce lesz lecserél le, mert nem volt jó választás. I love Jó reggelt! Helló? Jó reggelt! Jó reggelt, Kolos! Szia! Picit, picit más dologról szeretnék beszélni, hasonló. Hogy tegnap este kis feleségem, mert a Puskinban a Száli a színes filmet, ott a Oroszországban, nagyon jó, érdekes. Rá kell hangolódni arra a filmre, de, de élmény. És igazából ami például megmaradt bennem ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ugye általában misztifikáljuk ezeket a nagyon komoly erőtérrel rendelkező belső vezetőket, vezetőket, ez a film például megmutatja, hogy mennyire emberi módon gyengék, vagy emberi módon kiszámíthatatlanok, ők is nagyon sok helyzetben, Például a Stalin ról is egy olyan képet fest ez a film, hogy a kiszámíthatatlansága volt teljesen egyértelműen az egyik olyan sarokkő, amivel meg tudott teremteni egy olyan közeget, ahol, ahol ellentmondást ö, ö, nem tűrem, vagy azt mondom, hogy, hogy, hogy ö, kontroll és mindenfajta ellentartást nélkül tudott hatalmat növeszteni, mert, ö, mert ez a típusú közelhúzom magamhoz, ellököm magamtól a karaktereket, ez kialakít egy olyan ö, alaphangulatot a vezetettek között, ahol, ahol megtisztul egy idő után a gárda, mert csak azok... De egy kérdést meg, ez, én nem láttam a filmet, csak hallottam róla, ez valós vagy vélt? A stalin kapcsolatban. kapcsolatban igen. igen. egyértelműen valós igen. Volt. Tehát, tehát azt mondták, hogy, hogy olyan Vatorák voltak, olyan viccelődés volt, olyan elképesztő hirtelen irányváltások voltak nála, hogy a hozzá legközelebb álló emberek e, halára rémültek másodpercek alatt. E, rossz vicceken, vagy, vagy olyan dolgon... Jó, de ha én most kapcsolok, akkor ebbe az is belefér, hogy az egyik pillanatban az ember ott alszik a másiknál, majd aztán elküldi a gulágra. Nem elküldi a gulágra, hanem, <coughs> hanem olyan irányváltásokat... Én ezt értem, a... csak két szélsőséget akartam egymás mellé rakni. Pontosan, pontosan. Ja, És azt, a... mondod, azt mondod a tévedés minimális vagy maximális kockázatával, hogy abban a pillanatban, amikor egyébként az illető ott alszik a másiknál, ezzel mind a ketten tisztában vannak? Az egy folyamat. A nyilvánvaló, hogy, hogy egy felsővezető, ahogy hatalomhoz jut, folyamatosan formálódik a, a, a jelleme, és nyilvánvaló, hogy ez egy út, amikor az ember megmer lépni bizonyos dolgokat, szélsőséges dolgokat. Emberi dolog ott aludni valakinél. Viszont elképesztően félelmetes dolog ugyanezt az ember teljesen, teljesen másképp kezelni, rövid időtávon belül. És amikor ezek a dolgok ismétlődnek, akkor érzi azt a környezet, hogy borzasztóan kell vigyázni azzal, hogy mit tesz, mit mond, hogy reagál bizonyos utasításokra. egy valami pillanat, aztán visszatérhetünk a filmre, szívesen meghallgatlak az ügyben, egyáltalán nem akarlak eltéríteni, de azt kérdezem tőled, hogy egy ilyen szituációban elképzelhető, hogy valaki azt közli a másikkal, hogy ő ott alszik, miközben nagyjából ezt úgy mondja, mint aki egyébként a másiknak a távolságtartását is megterenti ezáltal, mert azt mutatja, hogy én akkor alszom nálad, amíg akar, amikor akarok. Azért ez egy nagyon bátor feltételezés, de abból kiindulva, amit te mondtál, és hálás vagyok a telefonodért, ez nem egy kizárt eset, de ez egy olyan szituáció, amit alapként én el se tudtam volna képzelni. Hiszen ez egy olyan szituáció, ami egyébként Lázár János és Orbán Viktor között, bármennyire is furcsa, nem először fordult elő, legalább kétszer, tehát nem egyszer ott aludt Orbán Viktor Lázár Jánosnál, tehát ez nem az első eset volt, de tisztára olyan most a te elmondásod alapján, mintha én egyébként a te kiszolgáltatottságodat hozzám képest úgy tudom megteremteni, hogy minden átmenet nélkül közlöm veled, hogy én nálad alszom, és a kettünk helyzetéből adódóan az fel hogy erre nem fogsz nemet mondani, függetlenül attól, hogy a kettőnk viszonyából ez nem következik, de én a szó átvit értelmében ezzel is megalázlak téged. Nem gondolom. Tehát nem gondolom, hogy az, hogy, hogy, hogy az ottalvás volt egy kényszerhelyzet. Én azt gondolom, hogy ö, a, az ottalvás egy olyan teljesen felesleges és teljesen művít Eh, eh, Situáció volt, amit cégvezetésben, eh, országvezetésben, mindenfajta fősővezetésben megengedhetetlen közelség. És ezt, el, és ezt tanítják felsővezetőknek. De mégis hogy miért következett be? Mert van. Orbán ez Viktor az, ez nem jellemző, vagy legalábbis de, amit de, de, tudunk de, de, róla. De, de alaphang, a kormánymátyámozó alaphang, tehát ahonnan indultak. Tehát az a csoportszellem, az a. Az a, az a Ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, de azt mondom, hogy. Hogy, hogy mint egy sportcsapat, egy, egy sportolócsapat, egy foci csapat összetartozunk, egymásért vagyunk, mindenki mindenkiért, senkit nem hagyunk az útszélén, van egy ilyen közegteremtő, alapvető hanglata a, ebben a rendszerben, ennek egy szélsőség az már teljesen felesleges, és teljesen felesleges 20 év után, vagy 25 év után a kollégiumi évek után, hogy olyan alaphangot tartani, hogy ez megengedhető, pláne úgy, hogy a Lázárnak semmi köze nem volt ehhez a csoporthoz. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy oktató kövbe illő szituáció, tégvezető országvezető, bármilyen főső vezető nem engedhet meg ilyen intím közelséget, és az utána a, a pont az ellentetje bekövetkezik, tehát hogy, hogy egy szélsőséges eltaszítás az pedig kimondottan azt a célt szolgálja, hogy a kiszámíthatatlanság félelmet keltsen azokban, akik maradtak a csapatban. Szerintem nekem ez a véleményem. Hozzá vagy hozzá azt is, akinél aludt. Tessék? Hozzá véve azt a szemét is, akinél aludt. Természetesen, de most már egyértelmű, hogy rá más szabályok vonatkoznak. Ez is egyfajta kommunikáció. Tehát uh, akkor is más szabályok vonatkoztak rá, amikor az ottalás történt, és akkor is teljesen különböző szabályok kerültek bevezetésre, amikor uh, uh, a... Jó, de a... te cégvezető vagy. Ha valaki egyébként téged ilyennek lát, és te így viselkedsz, akkor én azt jól látom-e, hogy neki nincs más megoldása, ha érvényesülni akar, hogy egy másik céget válaszol, mert a te cé amíg te cégvezető vagy, addig te ilyen leszel. Így van, és, ez, és egy vezetői gyengeség, tehát ezt úgy tanítják, hogy ilyet nem lehet megtenni, bizalmaskodni. Így, De így azt kérdezem hogy tőled, hogyha ez igaz, akkor miért akart országgyűlési képviselő lenni abban a pártcsaládban, amely pártcsaládnak a feje így viselkedik vele? Azért, mert, mert ennek a rendszernek az az alapvetésre, hogy nincs B választás. Tehát, hogy azért ez ki van kövezve, tisztességesen. Tehát amíg a te cégedből ki lehet válni, addig a Fideszből nem lehet? Én azt gondolom, hogy nem lehet. Lehet, de, de nem praktikus manapság szerintem. Tehát akkor Lázár Jánosnak nagyon rossz. Így van, így van. Én, de Lázár a Jánosnak bizonyos szempontból saját maga miatt nagyon rossz. Így van, és ő, ő, ő, egy, ő egy én azt gondolom kimagaslóan tehetséges ember ebben a csoportban. Mindaz, amit az... ő most mutat magáról egybevetve, hogyha mondasz példákat a filmből megköszönöm, de nem muszáj, hogy rád van bízva. Mindaz, amit ő most üzen, az most tulajdonképpen mi? Há, Lázár János üzenet. Tehát ez a videó, amit most közzétesz, ahogy ő ott most csomagol. Próbál Megtartani valamit a büszkeségéből, próbálja azt demonstrálni, hogy a dolgok nem történnek vele, meg próbál valamilyen szinten, hát nem tudom, saját magának is erőt adni. Van. Én az utóbbit látom, mert én az egészben azt látom, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Tehát, ha én látom most Orbán viktor aki ott aludt nála, és látom Orbán viktor amint amit nézi azt, hogy tőle pár méterre csomagol valaki. Gondolj ebbe bele. Pár méter ott csomagol tőle, akkor látok valami olyan mosolyt az arcán, amit én nem szívesen látnék hasonló szituációban a volt főnököm arcán, vagy ezt szokták mondani, szívesen letörölném róla. Igen, a dráma az, János, amikor a főhősnek nincs pozitív kimenetelű választása szerint ez az alaphelyzet most. Tehát ebből a szituációban nem lehet úgy kikerülni, hogy... Jó, de ez a most... szituáció, ez nem most kezdődött? Hát természetesen nem. Ez azzal kezdődött, hogy valaki hatalmat kapott. És az esetek nagyon nagy százalékában zajlik ez így le. Az más kérdés, hogy ez most ebből egy színház lett kerekítve. Ez is szerintem egy... egy Sajnálom azt, hogy, hogy, hogy, hogy ez előfordul. Jó, de ha én jól értem, akkor most Lázár János jelentősen hozzájárul a saját magádozattá válásához. Így van, így van, így van, hozzá tesz a egyértelműen. És anélkül, hogy megnevezném, bár korábban megneveztem, úgyhogy nem tednék neki rosszat, annak van igaza, annak a Fidesz felső vezetőnek, aki azt mondta nekem évekkel ezelőtt, hogy az Orbán Viktorral való kapcsolattartásnak az a titka, hogy az ember megfelelő távolságot tudjon tőle tartani. Igen. Mert hogy Orbán Viktor egyébként ham, mindenkit megeszik, belejétve az országot is. Igen, de az egy ilyen krissé, most... Igen, igen de maga a távolságtartás, Tehát tulajdonképpen, mint Sküllak és Karibdiszek között, mint amikor Odysseus ugye a szirének éneke kapcsán oda kötözte magát az árbózhoz, hogy ne tudjon reagálni a szirének énekére. Az embernek így kell tudnia viselkednie egy olyan mágnes egy olyan magnetikus személy környezetében, mint Orbán Viktor. Csak az a kérdés, hogy az ember, ha ezzel tisztában van, eleve vállalható, hogy -e bármilyen tisztséget, hiszen már amikor elvállalja, már akkor engedett a szirénéneknek, és onnantól kezdve ő már áldozat. Hát azt gondolom, hogy emberileg úgy lehet ezt hogy, hogy az ember tartózkodik ezektől a, a zsákuttsáktól, vagy ezektől a helyzetektől. De az a kérdés, hogy lehet-e? Tehát az a kérdés, hogy adott esetben Varga Mihály vagy Pintér Sándor mit áldozott fel annak érdekében, hogy nekik nem kell csomagolniuk? Én És két olyan nem... szemét választottam szándékosan, akik nagyon régóta együttműködnek Orbán Viktorral, e tekintetben Varga Mihály az egyetlen személypintés ándard ebből a szempontból nem egy jó választás. De igen, barabia, de ha megfigyelted, akkor a lázás sokkal több olyan teátrális projektben részt vett. Szerintem róla lehetett azt tudni, hogy kapható olyan típusú performancokra. Igen, de ebbe, én most először mondom neked azt, hogy ebben nincs igazad, mert közben az együttműködésnek a lényege nem a performanszokban volt. Tehát Varga Mihály és Lázár János is, Marianna Árok mélységgel dolgozott együtt Orbán Viktorral, az egyiknek mégis mennie kellett, a másik maradt, és az egyikről például tudom konkrétan, de most erről nem beszélek hosszan, hogy milyen civil kapcsolatokat tart fenn, amely civil kapcsolatok azt mutatják, hogy neki biztos, hogy vannak más jellegű gondolatai is, eh, akár szakmailag is, mint amit egyébként eh, most éppen pénzügyminiszterként megtesz, de ez, ez szerint valahogy ő ezt a kettősséget meg tudta tartani, a Lázár pedig vagy nem tudta megtartani, eh, vagy, vagy, vagy egyszerűen vala, valamiért eh, használva volt, nem tudom. Tehát nem tudom azt, hogy, hogy Varga Mihály áldoz -e ezért többet, vagy a Lázár? Miközben a Lázáról többet tudunk, mert a Varga Mihály egy végtelenül visszafogott ember, és valószínűleg ennek a visszafogottságnak is közel van ahhoz, hogy ott van, ahol van. De hogy mennyit fizetett, azt nem tudom. Tökéletes katona, de mindenki tökéletes katona, de... És ezzel Varga is tisztában ő... van? Tehát ha te a gyóntató papja lennél, akkor ő azt mondaná, hogy igen, atyám, én egy katona vagyok? Tehát tökéletes katonák mindannyian, de egyedül a Lázár megy el a tábornokkal a kocsmába este, és valószínűleg ez volt a legnagyobb hibája. Tehát mint tökéletes katonák. Ha hogy te a Varga láz... a, a barátja lennél, akkor te nem lázítanád az ügyben, hogy egyszer élsz, ne legyél katona? Hát Azt is kérdezhetném, hogy a, a, vár... a Varga eleve katona, vagy katonát csinált belül az Orbán? De a katona típus, akit kiválóan fejlesztett az Orbán. Hát itt valójában csak azért lennék az Orbán katonája, hogy tudnék-e fölé kerülni. Nem akarnék, nem akarnék úgy csomagolni, mint a Lázár. Hát igen, az szóval, a hogy nincs túl sok osztióvé a nap végén. Tehát van a, van a csomagolás. Mert a Pintér Sándorról azt mondják, hogy a Pintér Sándornak a jelenléte az azért más, mint a Varga Mihály, mert ő tud olyat az Orbánról, ami által ők egyenrangú felek. Én meg Konteókban nem szeretek bele. Én ezt értem, de, de, de például a Mikoláról szintén azt mondják, hogy a Mikola nem feltétlenül tudott annyit, de ott kialakult valami olyan viszony, ami szintén őt ott tartotta, mert hogy volt valami akár csak nagyon rövid pillanat, amikor fölében őtt a főnökének. Én azt gondolom, hogy a Simicska történet óta lehet azt látni, hogy Biztosan tudnak nagyon sokan sok mindent. De egyszerűen van valamilyen olyan speciális erőtér, amit mi se látunk, tehát így kívül látunk, ami miatt ezek, a, ezek az információk jelentőséget vesztik vagy alákerülnek valaminek, ami még ezt is üdbe Tehát nagyon-nagyon ki van találva. Nem ez, ez a fölülkerekedés ebben a szituációban, én nem gondolom azt, hogy Orbán Viktoron kívül bárki tud Orbán Viktor fölé kevereni. Hát a példa jel jelleg ezt mutatja, de ugye az a példa, amit én előhoztam, azért szerencsése mint ez, mert amíg valaki nála dolgozik, de nem jön ki veled, addig elmehet egy másik céghez, akár egy konkurenshez, ugyanez Orbán Viktor esetében nem létezik, mert ahhoz az országhatárokat kell elhagyni. Így van, így van, így van. És a film jó? Szó, zsenyjeszt! Valószínűleg meg kell szokni, hogy ugye egy, egy 50-es évek Oroszországára szóló filmben ilyen elképesztő különböző angol akcentusokkal, feliratos a film, angol akcentusokkal játszanak a színészek, amerikai angol akcentusok, és azért mi megszoktuk, hogy ez vagy jól van szinkronizálva, vagy, vagy másképp hangzik, meg egy, egy ilyen Monty Python jellegű, végjáték az egész, ami bizarr, mert közben meg embereket ölnek, arról szól végig, hogy kisebb és nagyobb csoportokban megölnek rengeteg embert, és elrettentő, hogy, hogy, hogy milyen típusú döntések alapján haltak meg emberek ezrei. És ez nem volt olyan nagyon-nagyon régen, de közben meg azért a Monty Python stílus segít ezen nevetni, meg segít érteni, hogy ez hogy zajlott. Szerintem érdemes megnézni. Köszönöm, örültem, hogy hívtál. Jó Viszont. <Szülüyor> Látják például az előbb betelefonáló ember is azok közé tartozott, akikről, akiről azt hittem, hogy mi barátok leszünk, és az elmúlt időben, hogy nem telefonált, azt gondoltam, hogy nem, hogy barátok nem lettünk, de elvesztettük egymást. Bizonyos szempontból nagy becsapás az én műsorom, mert egy olyan közeget teremtek a magam számára, amely nagyon, tehát amely mindenkit iszonyatos közelhoz aztán amikor tíz órakor elmegyek mindenki mérhetetlen távolságba kerül én egy tízes skálán tízesre meg tudom érteni Orbán Viktort az egy másik kérdés hogyha mi kapcsolatban állnánk akkor hagynám-e úgy működni ahogy működik Ebből a szempontból el kell, hogy meséljem önöknek az ATV vezérigazgatójával való kapcsolatomnak csak azt a részét, amelyben én túl közel mentem hozzá, és ott valami eltört. Az, hogy én ma ott dolgozom az ATV-ben, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy az a dolog ott helyre lett volna hozva, de mutatja azt, hogy ahelyett találtunk valami másikat. Ha azt kérdezték volna tőlem, hogy én ennek adok-e valamekkora esélyt, akkor azt mondtam volna, hogy semekkorát. Utoljára azonban ma reggel a fürdőszobából küldtem e-mailt német szilárdnak, amire ugyan még nem válaszolt, de mégis a kapcsolattartásnak az a módja, és ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Kicsit meghatódtam önmagamtól, meg a műsoromtól, és ez nem minden pillanatban áll jól nekem. 0614890999 és 0636771161 kívánok. A véleményem az, hogy addig legyek én szegény, amíg Lázár János fidesz lesz. lesz. Szépből kívánom azonnak. Nem véletlenül kérte magát az utolsó ottan? Nem, nem lehet érteni, amit mondd, annyira tompa. Ne haragudjon, bocsánat, most, most közelet vettem. Most már jobb? Most Kezdjük, Megismét, kezdjük Addig legyek én szegény, amíg Lázár, Lázár, Lázár János fidesz lesz. Addig, amíg Lázár János? Fidesz lesz, és nem válik ki. Firesz frakció tag lesz, bocsánat. amíg nem válik ki szerintem a frakcióból. Én úgy gondolnám, ez hogy ennek az, az ott... Ez a kettőt, ezt hogy raktam össze? Úgy raktam össze, hogy ő már két hónappal előtte ugye ösztött, hogy nem kíván a tagja lenni. Nem két hónappal, jóval, van, koráb, jóval korábban. Akkor jóval, jóval korábban. el a már féle számára komoly vereség, ez neki nem volt egy jó pont a, a nagyvezető szemébe gondolom. Ezért megorrult rá a nagyvezető, én így értelmezem. Most ő ugye, megnyerte egyénileg a, a helykezés, tehát megnyerte a választást, tehát nem, nem listáról került be, tehát bármikor szerintem joga van kilépni a frakcióból, és akár független képviselőként tovább folytatni áldásos munkáját. Én is egy ö, tehetséges józan esző, jó, zanesző, jó humorú, jóra való embernek tartom őt. Úgy gondolom, ha ő kiválik a frakcióból, majd, majd, majd, majd, ugye négy év most rendelkedésére áll, kapaszkodjon meg, én úgy gondolom, hogy egyedül ő lenne képes, nem mint Fideszes, leváltani Orbán Viktort. De Fidesz én most Fideszen kívül? Ezt gondolom, kívül. Hogyan? Kiválik a frakcióból? Hogyan? Akkor Hát akkor, akkor ő lesz Lázár János, és, és majd mögé fog állni Ki? A, az ellenzék. Az ellenzék nevetni fog, akár bal. Ő, ő egy emblematikus vezetőnek tartom őt, aki képes leváltani Orbánik. Én Nekem ez a véleményem. Azáltal nem... kiválik a Fideszből. Hát mint Fidesz, igen, igen, igen. A párton belőle nem tudja megcsinálni, ott nem hagyják. Nekem ez a véleményem. Tehát ön azt jósolja, hogy az elkövetkezendő négy évben ő ki fog várni a Fideszból. De nem kell, ahogy szerintem egy éve. Nem véletlenül kérte az utolsó sorban magát, nem szeretne a, a, a Rivalda fényben lenni. De, de a Rivalda a fény érti. és a Fidesz tagság nincs összefüggésben feltétlenül egymással. Hát nincs, de ő, ő, ő, ő az, az ember, aki ellent mer mondani és ellent mer gondolni. Én Ebben ne legyen úgy. ennyire biztos. Ha megnézi, Jó, azt, az az én a én videó, megnézi azt a videót, Amelyet... Láttam, láttam. Honnan tudja, hogy melyikről beszélek? Bocsánat, azt hiszem a, a, a pakolásra gond. Nem arról beszélek. Arról beszélek, amikor Krakow Ákos bemegy az ő bemutatása kapcsán. Nem ez a véleményem, hogy meg fog változni a véleményem. Én úgy gondolom, a kormányinfokon ö, való szereplése, van önálló véleménye, ö, frappáns, jól vagy a dagya. Nincs annyi vaj a fején, a fején mint De a, a többi közeli az, embereknek, Ahhoz, hogy ő fölébe kerüljen ahhoz, amiről ön beszél, az kevés. Az, ne, az két különböző dolog. Jó, én így gondolom. Én, én ezt én értem, tudomásul veszem, csak azt szerettem volna mondani, hogy én is mondok valamit, és hát, hogyha azt kalkulálja. Tudomásul vettem. Ha valamihez kéne hasonlítani, akkor én azt mondanám, hogy van egy apa-fiú kapcsolat a Lázár és az Orbán között, ahol az Orbán az apa, és megpróbálta az apja fejére nőni, és nem sikerült neki. Azt üzente Akela, hogy ő még nem bágyik halni. Az ilyen emberek nem szoktak kiválni abból a családból, amiben vannak, az a halálát jelenteni. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! Hát ha Orbán Viktornak lehetséges utódját keresjük, nem ellenfelét, tehát aki majd ő esetleg a nyugalomba vanulása után követheti, az Csep Reginándor. Ő önnek Filik pedig kollégája, meg újságíró, meg szóvivő, meg hát ő Nagyon tehetséges, felkészült embernek tartom, soha nem tudják sarokba szorítani a kérdésekkel, Kolozsvári születésű magyar. Jó, én azt tudom önnek mondani, hogy ez a bolgárgyögyműsora. Tehát amit ő most el, elkezdett, a... elnézést, nem, nem. Tehát ez a, ez a személyekben elkezdünk gondolkodni, nem. Tehát ez, itt most a nemzeti 11-et nem fogják összerakni. Ami pedig a csepregi megítélését illeti, abban hát akkorát téved, mint el se tudom önnek mondani. Amit a Kolos mondott, azt megbettem, ami az utána való telefonokat illeti, azokat nem vettem meg. Én értem, és természetesen mindegyben telefonálok, ettől független gondolhatja az, hogy neki igaza van, de felszínesen ítéli meg azt, amit a Kolos nem ítélt meg felszínesen. Nullehat egy négy Aztán annak idején a láncinnak, aki mondta, hogy megírhatnám a Fidesz oral historiát, hogy oké, okay, visszavonulok, hallgatási fogadalmat kötök és megírom. De akkor álljanak rendelkezésre. Hát aztán ebből természetesen nem lett semmi, de valószínűleg eleve nem volt komolyan gondolva. Én megértem volna este, de befogtam volna a számot. I'm not Sose fogom elfelejteni azt, amikor és ezt ugye el is meséltem, hogy őknek Tócsaba felkérésére tartottam egy ilyen felkészítést a zuglói szocialistáknak, és aztán, amikor elkezdtem a fejére nőni a zuglói szocialistáknak a szudóak, abban az értelmében, hogy arról beszéltem, hogy szerintem őket túl kemény, kézzel, és túl egyértelműen és túl egyirányúan irányítja a akkor az utolsó alkalommal, amikor a felkészítést tartottam, akkor elmentem, és azt mondta, Tócsaba, hihetetlen humorra, János a mai alkalomról, már nem volt szó. És ezzel együtt megmaradt a kapcsolatunk. László Zugló TV. Sorsútyai kiszámíthatatlanok, hogy mondjak valami közhelyet. ma is lesz egy olyan találkozom, ahol számot kell adnom a múltamról. 06148909999 és 053677116 egy bármilyen témában. Figyelek! Jó reggelt kívánok, akkor Kolossz milyen filmről beszélt? A Stáli haláláról. Köszönöm szépen mindössze. Nagyon szívesen. 06 és 063677161. Zenei szerkeztek is közben átgondolom itt az utolsó 27 percet, mert aztán láttad, de sebesnek a terepet. Nagy utat jártunk ma is ámbe. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok a Lázár beszélgetéshez, lehet még hozzászólni? Persze, bármilyen hozzászólni. szólni. jó, köszönöm szépen. Néztem ma reggel a híradásokat a több tévítársaságnál is, a parlamenti közvetítéseket, és amit észrevettem a Lázár átváltozásával. hát egy az, hogy fakála van, de ez a kisebbik. Korábban is volt Már? Biztos, csak én most vettem. Annyira, hogy a... arról is volt szó, hogy az édesanyjának nem tetszik a szakála. Hoppá! Nem mindegy. Ez volt az egyik észrevételem. A másik észrevételem az, hogy mindenki fekete öltönyben volt, és egyedül Lánzár volt csak világos öltönyben. Tehát ez is valami, nem tudom, meg, hogy másikét fogalmazni, mint próbált polgárkokasztó lenni. Nem tudom, nem láttam, tehát nem tudom megállapítani. A videón, amit, amit láttam, de azt se tudom, hogy az tegnap készült-e, azon világos öltöny van, és fogalmam sincs, hogy volt e dresszkód. De most várjál egy pillanatra, mert megnézem. Nem önt akarom kontrollálni, bár kétségtelen úgy tűnik, mint hogyha azt tenném. De most ezt megteszem itt. Ugye arról volt szó, hogy itt voltak más képek is. Ön szerint volt reszkód, vagy nem volt reszkód? Hú, nem tudom, nem, nem tudom. A öltönyre figyeltem oda. És tehát eh, avval kiviláglott a kivilágíto a többi közül. Jó? megnézem Köszönöm szépen 0 a és 067 hét egy egy Itt nem, most nem találtam azt fel. Meg volt? Nem. Nem volt mindenki sötét öltönyben, téved. Nem voltak sokan nem sötét öltönyben, de voltak voltak, aki hát ez ilyen acélkék. Volt, aki szürkében volt. Tévedett. Téved emberi dolog. De erre ne fűzzön, vagy erre ne akarjon gombot várni, mert nem fog sikerülni. egy 4, Látják, ilyen egyszerű? Megnéz az emberi fényképet, és nem. Jó reggelt! Jöreget, Horváth Péter, engedd hogy kettő pontjak egy a Lázárral kapcsolatban. Én 2010. júniusával mondtam neked, és ezt tartom ma is, hogy itt 20 év fidesz lesz, és Lázár lett majd a miniszterelnök, ezt akkor is úgy képzelte, mint egy Putyin medvegyes típusú vezetésbe, hát, nyilván, hogy Orbán a főnök ez az egyik, ez ezt tartom magam most is. De akkor, a fog... de, akkor, de akkor viszont egy prezidenciális köztársaságban kell persze, persze, így van, így van, de át is fog alakulni az véleményem szerint, én úgy érzem, hogy át is fog úgy gondolom, hogy te mondtad, most így van. De én a 2010 júniusban is így gondoltam. A másik az, hogy amit nem tudom majd, tegnap fölvonult Tóth Bertalan az új nógum és az az nem tudom, láttad ezt a nem. mondatát. Nem, <sí left nonprofits memorized> Amikor egy ilyen ármias az egész MSZP e frakciót, a beszédeket mondott, és a Tóth Bertalan azt mondta, hogy mi nem három harmadot szeretnénk képviselni, hanem egy egészet. <gül> <Magyarul> <gül> Jó, nem, nem, eve ev ev mert ez nem feltétlen jelenti azt. Tehát ez itt most a kétharmadra utal, ezzel óvattal. Át... Én Tóthbertalamból eddig sem néztem ki nyakói magasságokat, elnézést, ez sértő volt, uh, de, de ez, ez, ez egy nyelvi lelemény volt, és um, én ezt a mondatot megveszem, Ez nem egy rossz mondat. Amit meg először mondtál, arról meg ki fog derülni. Minden esetre egy putyi-medvegyev kapcsolatban én csak putyi lennék. Köszönöm szépen, nem akarok medvegyev lenni. Nem. Egy napig se. 06148 09999 egy. Van egy B-beti, a Bánkierik például nincsen sötétben. Nem várom el a telefonálótól, hogy visszahívjon, de nincs mindenki sötétöltönyben. Hogy miért nem ment el a fotózásra a Lázár, ha nem ment el? Mert én ebből a csoportképből ezt nem tudom megállapítani, erről halvány elképzelésem sincs. Sértődött Fideszesnek lenni a ez nem egy, nem egy jó státus. De még egyszer mondom, ez egy zseniális mondat volt ez a megfelelő távolságot kártartani. Jó reggelt! Jó reggelt ne, Nem voltam kocsóban, nekem kellett volna az önt nem tazolt a kapcsolódva. Igen, nem mindenki volt feketében. Nem mindenki volt nem. akkor akkor Azt kell, hogy mondjam, hogy ne, ne kérjél elnézést. Ennél súlyosabb dolog kell hozzá. Azt kell, hogy mondjam százalékosan mondjuk, hogy 90 százalék sötétben volt. Sőt, 95, de, de én kettőt találtam mindjárt, aki nem. Oké, rendben. Én a reggeli híradásban vagyok. Én ezt értem, értem, értem. Ennél többet nem értem. Oké, oké, rendben köszönöm szépen. Viszont hallasson. Jó reggelt. Jó reggelt, Vasárpárné vagyok. Csakolom. Világos szidű ruhában volt Lázár János szakállal, Igen. és egyet értenék én 86 évesen azzal az ötlettel, hogy 22-ben még jelentős szerepet fog játszani Lázár János, azt hiszem a politikában. Én már nem fogok élni, de ön gondoljon erre, amit most mondott egy öreg asszony. De most mit mondott? Hát eddig is az, az volt. hogy alkalmas miniszterelnöknek. Tehát úgy néz ki, ma még, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy ilyen posztot töltsön be. Vagy a Fidesz keretében, vagy önállóan, vagy valahogy más szervezett keretben. Nem tudom. Én abszolút laikus vagyok, de érdekel a politika, mert öreg vagyok. Nem nem, már. nem, nem, nem, ezt értem, és nem is hiszem, hogy ez politikai kérdés. Hát az ember valamit lát, akkor azt, azt, azt, azt látja, és szerintem Igen. Nem, nem látja rosszul, én csak azon gondolkodom, hogy mindaz, ami most történik, az mennyire tesz annak érdekében, hogy valaki 22-ig elálljon? E, feltöltődik. Felkészül erre a kétségkívül nagyon komoly posztra, gondolom én. És ezt nem akarja világá kürtölni, ezért nagyon bizonytalan k Kicsit az... miniszterelnöknek lenne, ez majdnem olyan, mint a Kossuth Díaz, nem uh, uh, uh, kérdemlik, hanem adják. Hát... Szegény kis Péter. Én, én nem tudom, mi fog történni négy év uh, múlva, de uh, valaki hozzásegíti ez mert kétség kívül nagyon értelmes ember, tehát nem játsza magát, adódik az Ne, ne, ne, ne azért ilyen messzire nem menjen, jó? Igenis Igen, is magát. Igen, tehát azért mindenki játsza magát, Lázár is játsza magát. Gondolkodom, azért van csönd. Ez nem valami dráma, és én gondolkodom. Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Jó reggelt! Nem a nagyon nem. Én most elővettem a listázások után brace a Claudius. Inkább Tiberius. Elős, én nem mondtam a én azt mondtam, hogy Akela nem akar de meghalni. Azt mondta, nem, én azt hogy mondtam, hogy de azt mondta, én azt mondtam, hogy nem Akela, tehát hogy nem, nem halni vágyik Orbán Viktor ennek következtében. Nem de átmul... nem is lehet hasonlítani akela -hoz. én nagyon szeretem a Dsongel könyvét is. Nagyon nem. A, még a kesejük sem. Akkor egy másik részletét ragadtam meg, de szerintem Igen, nem értette azt, Igen. amit akartam mondani, de tudom, tudomással vettem. Törülve. Az a hatalmi játék, ami a politikában van, az nekem nagyon tetszik, de teljesen alkalmatlan vagyok rá. Van benne egy olyan gátlástalanság, és egy olyan érzéketlenség, ami hiányzik belőlem. Pedig tudogátlástalan lenni, és érzéketlen, de csak időleg, tartósan nem. Aztán elkezdenek lelkiismeretfordulásaim, de gesztusaim, érzelmeim, az nem fér ebbe bele. Valószínűleg ez is működik abban, hogy ebből a társaságból nem lehet barátokat nyerni, de nem kizárólag ez az oka valószínűleg. Ez az egész civilmánia, ami Magyarországon most van, ezért fals. Teljesen fals. A civilekbe vetett remény. Nem muszáj kitöltenem a rendelkezésre álló időt. Ha nem telefonálnak záros határidőn belül, akkor elköszönök. Ez az egyes CD, ez nagyon makrancos. Most se akar kiadni egy cédét. t Ahó. Persze hogy is nincs benne semmi. Ez eset. De van. Még, még küzdök. Amíg az egyes CD-ből nem szedem ki a CD-t, addig telefonálhatnak utána Kívánok. Jön napot Jön napot! Igen. A Fózor Kismán vagyok. Csak szeretném őt megkérdezni, hogy uh, mi szól ahhoz, hogy mondták, hogy uh, a Gyurcsán Ferencet is uh, mondták, hogy menjen a tüntetésnél, hogy menjen el. Hova? Hát, hogy ugyanúgy Orbán képálták, hogy Orbán takarodj. Ők meg most mondták először a, a, ezek a... A többségben vagyunk, hogy Gyurcsány is távozzon. Semmit se gondolkod. Ez Semmit tettünk szórakozni. Semmit az égéj jött a világon. Bocsánat, elfordult először elő. Fogalmam is nincs. Egyrészt nem tapasztaltam, másrészt szegény Gyurcsány szerintem meg van zavarodva, harmadrészt mert ez történt ebből, nem következik semmi. értem, értem, értem. Gyere, Laci, próbált meg, most te jössz. Kapcsoltak? Kér, mert úgy szoktuk. Ha igen, azt hiszem, az, az, én sem gondoltam, hogy. El... Semmit, nem reagál. Nem szeretném benne hagyni. Jó reggelt! Halló? Jó reggelt! Jó reggelt, csak kérdezném, én egy közepesen jó hangszóró hallgatom, autóból, hogy. Nem lehetne nyikorgó korgó széket lecserélni? Nem, nem, nem, nem, nem, uram. Tehát, hogyha ő ezt a kérdést teszi fel, akkor semmilyen vonatkozásban nincs tisztában az, hogy milyen körülmények között dolgozom. Visszahívna? Azt kérdezem, hogy visszahívna -e. Nem Önök szerint, ha visszahívott volna, mit mondtam volna annak az embernek? Látod? Menni, megy. Mit mondtam volna neki? Na most van egész különleges módszert fogunk tapasztalni. nem túl rádiószerű dolgokat láttának a látnának most minket. Senki nem akar be telefelelni, mit mondtam volna. Aki. Kér. hogy megküzdök vele. Ah, én raktam bele. Nekem is kell ki. le kell majd vennem. Hát. Akkor szeretném a vendég, nem akarom itt hagyni. Ebbe került a műsor. Én küzdök a CD lejátszóval, tehát azt fogják tapasztalni a telefonálnak Jó, ha nem... nem. Sokáig nem tudom tenni, mert át kell adnom Sikert megvalósítanom a leg szörnyebb De nem telefonáltad be az ügyben, hogy mit mondtam volna az illetőnek, és ő se hívott vissza. Ha telefonálnak, önökkel foglalkozom. Ha nem, és közben a CD-vel, ha nem, akkor... Csak a CD lejátszóval. Ezt a CD-t kéne kíván. Nem, telefonálok. nem nem önöket tovább. 9 óra 30-kor kell átadnom a stúdiót, addig küzdeni fogok. Ilyenkor például is szoktam gondolni, hogy ha kiadja, az nagyon jót jelent, ha pedig nem adja ki, az nagyon rosszat. De ezt a legjobbkor tesszük. Mert egy CD lejátszó, én nem nagyon akarnék itt együtt élni. Lejátszani, lejátszani. Megállítom. Megnyomom. Nem adta vissza. Leszeded akkor, majd Laci? Én keres, kell szerszámot hozzá Az sincsen. a következő ember meg az lesz, aki bele akar rakni még, még egy CD-t, és akkor aztán... Nem, ezt én megcsinálom ma mindenképpen. Igen? Ha más nem, akkor holnap reggel megkapod. Tökéletes. Jajj, De nem mondják azt, hogy nincs vele az Isten. Tehát én ezzel kezdtem a műsort, és aztán sikerült belefottam a késbe. Kár, hogy nem telefonált be az az ember, aki be telefonált. Helyettem, most már más telefonál. közben rájöttem arra, hogy azért méltatlan lenne ezt végig csinálni. Még 5 percet maradhatok. Azzal berakok egy zenét, és én elköszöntem dörö.fialajanos.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás. nem az utolsó volt, holnap még találkozunk. Holnap is.